Bom dia queridos amigos vivencianos, hoje é o programa de 860 no dia 12 de 12 de 2021 e nós estamos aqui hoje com o Ed Moreno, nosso grande companheiro, nosso grande amigo. Bom dia Jorge Reis. Bom dia Rui Barbosa, bom dia queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita, vamos entrando no ar. Agradecendo a presença de todos vocês aqui junto conosco para passar um pouquinho mais de informações científicas, filosóficas, religiosas, musicais, né? sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo o apoio do IWS Festas e Embalagens, maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores e Aparelhos Eletrônicos, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Giga vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Camel Filtro, Solução em Saúde para a Sua... Água. Agradecemos também as casas espíritas espíritos que nos apoiam Ami, o Anjo Ismael, Luz e Vida, Jefa e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, como o Rui já falou, nós receberemos aqui, estamos recebendo aqui o nosso irmão Ed Moreno, o Ed que é o nosso grande amigo, compositor, cantor e o tema de hoje será relacionado à arte e à vida, antes, durante e depois da pandemia, né? embora a gente ainda esteja aí na pandemia. Então, vamos ver qual foi a experiência que o Ed pode passar para a gente, que foi uma área que sofreu bastante, né? a área artística, principalmente a música, onde a gente tem que fazer várias apresentações, e durante já vai fazer dois anos que a coisa ficou muito difícil para... Os compositores, os cantores que fazem a apresentação. Né? É, então, vamos ver qual foi a experiência do Ed, o que, que a gente pode aproveitar disso aí também, passando para todos. Façam suas perguntas, né? aqui, entrando nas nossas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e também no Instagram, e, para fazer suas perguntas, para fazer suas colocações, para passar também suas experiências, de repente, o que, que aconteceu. Aí durante esse tempo, como que você fez para se virar aí para fazer alguma coisa, da, tocar o seu trabalho. É, o Edson dois CDs, né? Dois CDs para serem sorteados. Então, hoje nós vamos sortear dois CDs do Ed Moreno. Quem quiser o CD, né? É, fala: eu quero, ser, eu quero ser sorteado pelo CD. Que aí a gente vai separando os nomes aqui, tá bom? Porque senão a gente. A gente a, às vezes a gente sorteia gente que nem sabe que foi sorteado, às vezes só entrou aí. Então é bom falar que quer para poder a gente ligação celestial e ida e de volta, João. É, ligação celestial é aquela música 0800, né, que todo mundo gosta bastante. É, e o outro ida e de volta aí de volta e de volta. Autografar, né? Por isso que é legal confirmar, é. né? Falar eu quero participar para poder também colocar um, o autografar. autografar É, não vai ser cobrado nada pelo autógrafo, pode ficar sossegado né? CD não vale nada, né? O é, que vale é o autógrafo, fez. Ah, é, não, é o contrário. Hoje <risos> não vai ser cobrado nada pelo autógrafo, pode ficar sossegado. E Jorge, eu gostei do do suporte do seu celular aí. Ficou legal, não ficou? Ficou legal. Aqui tem o globo <risos> na frente, que é o globinho do, do Natal que a gente tem aqui, né? Com Dá para ligar, né? Os nossos né? personagens, ele liga aqui também, aí fica colorido, né? Fica colorido, colorido não. Ele fica luminoso aqui, ó, acendi, tá vendo? Agora está aceso, né? Aqui tem e, um símbolo de vivência espírita, E a garrafinha também, achei legal né? também. A, a garrafinha, garrafinha aqui só. também. <risos> Depois a gente pode, de Natal, sortear, né? Vamos é, exatamente. Se a gente quiser, a gente pode... Não, é. nossa loja mesmo. Nossa lojinha, só loja. Só encomendar que a gente manda fazer. Né? É, as caneca tudo. Uhum. O pessoal tá ligando já aqui. querendo participar do é, não, Ligar não adianta muito hoje, tá bom, pessoal? Porque não, não temos o telefonista para atender. Provavelmente quem está ligando ali deve ser a dona Dina. Daqui a pouco, quando, o, o, daqui a pouco, quando acabar a prece do Carlinho, ele vai lá e atende. Ou o Arlindo, mas, né? Ou o senhor, é, o senhor lindo, né? <risos> Aí ele vai lá e atende. Mas evitem ligar. Porque a gente está sem pessoas aqui no, no estúdio. Deixa eu te dar um, um alô para o Tião, garoto, que ele que vinha aqui atender o telefone, uhum. viu? Uhum. Mas fica para a próxima. Domingo que vem nós gostaríamos que o Tchão estivesse aqui com a gente. É, eu não sei se o QI dele vai dar para da atender hum, o telefone, da Índia. <risos> porque ela é cientista lá do IMP. Se não está mandando, o mandando o nave para a Lua, para Marte Marta, vem é. aqui atender o telefone para <risos> a gente. A, a, a Antônia falou, ah, ele vai lá, para servir café para varrer, para atender o telefone, foi ótimo. <risos> Legal. É igual o professor Arnaldo, né? Até que quando a gente chama ele de professor, ele pega mal também, né? <risos> quando chama ele de professor, ele chama a atenção da Mas gente. Mas agora pode voltar, porque ele voltou a ser professor do item. É, então agora tá. pode. Isso, porque eu... na realidade ele não quer que a gente chame ele de professor. Vamos é professor... Um monte de coisa aí. Como é que a gente pode olhar para a cara dele e não chamar de professor, né? É difícil você <risos> olhar pra ele. <risos> ele. é professor de física do ITA. É. E o telefonista vai ser de física do Imp também. Do né? IMP, física espacial, que, né? Que mandou... <risos> O nosso satélite lá pro o alto, a equipe, né? Mandou é. o satélite nosso lá pro alto, lá da Índia, né? Então, o Programa Vista Espírito é constituído assim, de professor do ITA, do professor do ITA de física, professor do ITA não sei de quê, e outros malucos, né? É. Assim, é. Os malucos, os malucos somos nós, somos nós. Não, porque eles são, eles já são também, né? Não tem jeito de não ser. Porque às vezes o povo aí tem que ser maluco para ser. E a gente só é coadjuvante, né? Os maluquinhos. É. Você viu que vamos... hoje está bonita tom sobre tom aí, você viu? Tá... Tô, a minha já está... Está meio... né? É que a <risos> minha é a, a minha amarela, a sua é a abóbora mais bonitona. A abóbora, né? a abóbora é. do esmaio. Ou Halloween, né? A abóbora também pode... É. Vamos, <risos> vamos... Vai falar isso que a Fernanda pega mal, que a, bo... a, a, a, a, a, a abóbora é da Marcela, né? A abóbora não, é que não... é laranja. Laranja, é, né? Laranja é da Marcela, laranja. que é o nosso microfone. É, vamos lá, Carlinhos, o Rodrigo primeiro, Rodrigo. só dar um alô aqui para os ouvintes também e para as rádios que estão conectadas conosco, a gente tem aqui a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor lá do, do Mato Grosso do Sul, é, Campo Grande, quem está conectado conosco, é, a gente tem aqui o Recanto da Prece Euripse Barçanufo aqui, Já conectado conosco aqui, a Marli Borges, o Carlos Sanches... A Beth Sanches, a Anésia Santos Já conectados aqui Mandando bom dia E a, a gente também tem a TV Espaço Espírita Lá de Barra Velha A TV Nosso Lar De, de Vitória da Conquista Quer falar alguma coisa Jorge? Só para falar que o Iramir também já entrou aqui Desejando um excelente programa E o Marcos o Iramir lá da Salvador né Nosso irmão Iramir lá de Salvador E o Marcos Ugaia de Santos também Desejando aqui um bom programa e um abraço para eles Pode Legal. Continuar, Rodrigo Então quem está aqui também é, Conectado Conectado conosco a Dora Pereira, a Ana Cláudia Valentim pelo Facebook. E pelo nosso Face e YouTube, a gente tem aqui a, a Fabiola Pasolini, lá de Vitória, Espírito Santo, né? Que é raridade o pessoal ser de Vitória, né? O pessoal é mais de Barra Velha, Cariacica, né? <risos> Legal, Fabiola tá todo domingo aqui com a gente. aqui, Te manda um abraço por para o pessoal de Espírito Santo conectado conosco, José Ari, lá de Natal, Rio Grande do Norte, é, a Rosana Ali, lá do Jefa, hoje, ouvi falar que tem uma preletora especial que vai, dar uma, vai fazer lá a exposição lá no Jefa hoje, Eles devem, a gente deve estar no telão agora do, do centro, estão mandando um alô aí para os trabalhadores do Jeff que estão se preparando para iniciar Quem ah, que é a proietora? A ah, Camila? É a Camila. Ah, tá. Um oh, grande abraço. <risos> já ganhou nota. Aumentou a nota em casa já, né? <risos> É, é, especial, é especial Estou <risos> mandando um beijo lá para minha esposa O Francisco, o Lucas e todo mundo é, também. E depois ela vai estar aqui fazendo a gravação do programa Seja Mais Feliz também com o Ed e a Bia é, O Daniel Rosa está aqui também lá de Goiânia O Aécio César de, de Sete Lagoas A Sueli Castro é, de Moura A Elida Silva Alessandra Martins, Aderli, a Lourdes Ruim, a Maurícia Fernandes, Rosilma, o pessoal está aqui participando, Benedito Figueiredo, Ari Rangel mandando bom dia também, é, já deixou uma pergunta aqui para ganhar o CD, a Lilian Silva está aqui participando também, divulgando a rádio, obrigado por estar por sempre divulgando a Lilian. Lá, lá de Jacareí também, do Jefa também, né? A Maura Russo, Maura Russo, lá do CTA, né, Jorge? Minha amiga Maura. Também mandando uhum. um abraço pro Bruno Russo, também, filho dela, grande amigo. A Cláudia de Oliveira, a Gisele Lacerda de Taberá, Afonso Adolfo Mazala, lá da AMI, participando a, da a AMI, do, não, do, do, Da Qual e do Anjanela. Da de Qual, né? É, o Antônio Bessa também, faz tempo que eu não vejo o Antônio Bessa, tá aqui participando com a gente. A Vilma Santos. E a Mariângela, minha mãe, já deixa um abraço aí pra, pra toda a família que deve estar assistindo, a Irene, o Gustavo, é, meus avós devem estar assistindo lá também. Então já deixa um abraço pra todos vocês. A família é empresa, hein? Né, Carlinhos? Sim, a família. A família que faz o, faz o, o sucesso da rádio. Já e aproveita aí e toca a brasa, Carlinhos. Ó, oh, Rodrigo, não esquecer que tem muita gente pedindo que quer participar do sorteio do CD aí, tá? Por favor. Anotando os nomes. Hã? Tá. Bom dia queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazendo uma leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise, é o item 64. Existem muitas coisas diante de nossos olhos, mas só com o tempo conseguiremos enxergar falo da indiferença que nos segue e ensurdece ela é a razão de tanto mal a imperar queridos irmãos e irmãs vamos fechando os nossos olhos respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade neste domingo abençoado dessa família vivenciana receber o nosso querido irmão Ed Moreno, que vem nos falar sobre a experiência durante a pandemia, para o nosso aprendizado de hoje, Senhor Jesus, e que sejamos sempre ungidos e abençoados por esta seara bendita onde rogamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,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 Céu veio a terra dar a luz ao cordeiro Fiel, Mãe Maria, Mãe de Jesus nos conceda seu bálsamo. sempre a socorrer todos fragilados da terra dia de hoje será Arte e Vida Antes, Durante e Pós-Pandemia. E vocês já viram aí o Ed Moreno estreando a camisa africana aqui no nosso programa. Ele que vem a brilhantar é, com a música de muita profundidade e muita espiritualidade. Então estamos aqui com o Ed Moreno. Ed, vamos lá. O que, que aconteceu nessa pandemia com a arte e com a nossa vida? Em primeiro lugar, Bom dia, Rui. É muito bom estar aqui com você. Depois de dois anos, eu estava com muita saudade de vir aqui lhe dar um abraço depois da terceira vacina da Pfizer, que eu, eu tomei. Então, me senti seguro para lhe abraçar, abraçar o Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Rodrigo. E quero agradecer ao Mestre Jesus por ter permitido que eu saísse de São Paulo hoje às seis horas da manhã e chegasse aqui ao vivo, presencial, nesse estúdio que eu amo, adoro, conheci desde o começo de toda a história. Parabéns por mais um programa maravilhoso que vocês estão fazendo todos os domingos, como eu sempre em casa aprendo com essa faculdade de Espiritismo, que é o Vivência Espírita. E aí, o que aconteceu nessa pandemia com a arte, Jorge, o Jorge Rui Carlinho, e Carlinho e o Rodrigo, o que, que aconteceu? Nós tínhamos uma, uma situação de presencial em casas espíritas pelo menos dia sim, dia não antes de, de, de acontecer a pandemia, dia sim, dia não nós estávamos presentes nas casas espíritas, íamos né, lá com muita alegria, cantar fazer todo mundo se abraçar trocar essa energia e nós nem imaginávamos que Teríamos que passar por esse desafio E como nos encontrar nesse desafio Então antes Solta o som aqui Antes da pandemia eu, faz... eu chegava nas casas espíritas Faça um 0800 com Deus Liga no ramal de Jesus Fácil de fazer. Deze o coração se envolver. Com este operador de luz. Faça um 0800 com o amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande seu torpedo de dor. Mesmo sendo Tim, ele vai lhe ouvir Não vá perder o sinal Nesta ligação celestial No astral ele vai atender Você vai sentir a emoção Abre o peito nessa ligação Ele vai retornar, você vai ver Alô, Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai ouvir Alô, Jesus Tô com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver de novo aqui Faça um 0800 com Deus Assim. Só que A gente não imaginava Que isso aqui era uma mensagem Para falar Depois disso tudo acontecer Você só tem Um socorro Que é ligar Diretamente para Jesus Fazer um 0800 Porque Rui, Jorge Carlinhos, Rodrigo eu fui pego de, com muita surpresa e não aceitava, eu me lembro que a, a, a última apresentação que eu fiz presencial foi no Irmã Sheila, Recanto de Luiz Irmã Sheila de Ribeirão Pires, isso foi num sábado como, como é de costume e aí o que, que aconteceu, eu cheguei lá, eu não aceitava, já estavam falando da pandemia, já estavam falando do Covid mas eu falei não, fiz todo mundo se abraçar, falei isso é coisa de chinês Fiz todo mundo se abraçar, o Jorge sabe, a gente chega na lá na, na, na, na, na, na, na nossas apresentações, a gente faz as pessoas se abraçarem, trocar essa energia, e eu fazia isso lá com a irmã Sheila, com 800 mil pessoas lá, eu fiz isso, falando, não, isso é coisa de chinês, vamos se abraçar, aqui não tem problema. No domingo eu fui fazer uma outra casa, que era bem menor, uma casa pequena, que fica lá próximo da minha, onde eu moro, na Zona Leste, e quando eu cheguei, a dirigente da casa falou assim, o Ed, quero falar com você. Aí eu entrei lá na salinha com ela e falou assim, Ed, eu gosto muito do seu trabalho, a gente sabe que você interage com as pessoas, fazem todo mundo se abraçar, só que eu vou te pedir um favor, não faça isso hoje. E eu, como assim? Ela falou, não, isso é muito sério. Falei, mas isso é sério? Ela falou, é muito sério. Eu acabei de chegar da Ásia com o meu genro, que é piloto, e a coisa é muito séria. As companhias aéreas estão preocupadas sem saber aonde vai ter que estacionar tantos aviões. E aí deu aquele impacto, né? Nossa, aí a gente fez a, a, a coisa com mais tranquilidade, com mais calma, sem, sem isso, sem aquilo. E eu voltei para casa. Na segunda-feira fui no meu trabalho, que eu, onde eu ganho meu pão. Já estava aquele furdúncio. Na terça-feira a empresa falou, todo mundo para casa. Eu fui para casa não querendo aceitar, mas fui para casa, mas ainda não tinha caído a ficha. Só caiu a ficha na quarta-feira, que um grande amigo meu, cara de ca academia, aqueles caras fortes, tudo trabalhava com, com eventos, com shows, tinha acabado de ir pro Rio de Janeiro lá acompanhando esse pessoal aí do, de shows e tal, e o Luizão, tá in... o Luizão pegou covid. Falaram isso um dia, na manhã seguinte, 24 horas, o Luizão não deu tempo nem ser socorrido. Luizão... Desencarnou. Aí, aí eu parei, aí eu parei, falei: a coisa é séria. Porque você fala assim, cara forte daquele, né? Então, porque você não tinha conhecimento do que, que era isso. O potencial que tem esse invisível. E aí, Rui, a gente ficou assistindo televisão e aí eu acho que foi a penúria. Porque a televisão só falava da COVID, COVID, COVID, morte. E mostrando que não tinha potência, a maior potência mundial estava enclausurado tanto quanto nós. E sem ter solução. Isso é que é o pior. Não tinha solução. No começo não tinha solução. O que, que era? O que, que tinha? Tinha alguma, algum, alguma saída? Os médicos, imagina os médicos recebendo aquela quantidade de pessoas e sem saber o que aplicar. Porque nem a intubação no começo... Eu me lembro que não estavam aplicando ainda... Fazendo intubação. Eles estavam tentando dar alguma coisa lá... E as pessoas estavam indo. Então, Rui... Aí isso... Quando eu fiquei em casa... Eu juro para você, eu comecei a ficar muito preocupado, preocupado o quê? Com o nosso meio espiritual, porque queira ou não queira, nós estávamos todos nós, artista, palestrante, nas casas espíritas levando algum consolo, levando algum entendimento, levando alguma, né, trocando essa energia. E agora, o que eu faço? Aí eu me lembro, Rui, que eu fui para, acho que eu fui um dos primeiros. Eu, eu, ninguém sabia como usar as redes sociais direito. Eu me lembro que eu ia lá pro meu quartinho lá, ligava o meu Facebook, pegava o meu violão e ficava cantando. E aí eu vi que começava a aparecer um bocado de gente. Aí eu prometi, falei, ó, por dois meses, todo dia, às 15 horas, eu vou fazer uma... Eu vou fazer isso que eu estou fazendo. Não faz mais nem live, né? A gente fala, vou fazer o que eu estou fazendo. Eu ligo aqui e canto com vocês. E fiz isso por dois meses. E, e eu me lembro que as pessoas participavam bastante Aí eu comecei a falar com os amigos né? Olha pessoal, começa a ajudar, faz alguma coisa Faz da sua casa mesmo E aí começou a todo mundo a fazer Eu tive um problema de saúde Não com pandemia, mas eu tive um problema de saúde Física, de ficar muito parado Em casa, comecei a sentir dores no corpo Um dia eu fui parar no hospital todo trevado em Cadeira de roda E meu Deus, e agora? Aí eu liguei para um Um amigo espírita médium, falei, ele me ligou, né? O que você tem? Tô aqui no sofá jogado, tô quebrado, não sei o que eu tenho. Pode dar as iniciais dele, é. Barbosa não? É esse sujeito mesmo. É. Aí ele, ele falou assim: É, meu irmão, se você não der uma caminhadinha, pelo menos aí, tem uma praça aí perto de sua casa? Tem. Se você não der nem uma caminhadinha lá de manhã, você vai andar direto nessa cadeira com duas rodas. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a andar. Andar nas, na praça. Acordava seis horas da manhã, porque aí não tinha ninguém, e eu começava a caminhar na praça. E o legal é que no caminhar na praça eu recebia algumas, algumas mensagens. Parece que a minha preocupação estava tão grande que a espiritualidade falava, vou pegar esse doidinho aí, vou mandar umas mensagens, e você grava e põe aí na internet, vai dividindo com as pessoas. E assim nós fomos fazendo. E com isso... É... Praticamente preencheu aquele tempo que você ficava trancado lá dentro trancado. de casa, fechado. É, porque eu, eu, eu precisava procurar alguma coisa a fazer. Num quarto, uma filha trabalhando. Na sala, a mulher usando o computador na faculdade. A gente mora em apartamento. Só me sobrava o quarto. E a cachorrinha mandando em todo o ambiente. A Kira. Então, sobrava o quarto. E aí, o que, que eu faço? Porque não tinha... Hoje está todo mundo muito expert em live... Em apresentações, né, shows e tudo. Mas no começo não tinha nada. Virou, não virou tinha, moda. Não, não tinha. Não, hoje está hoje lindo. Mas virou no começo, lembra, você lembra, Jorge, o que, que você fez no começo da pandemia? Você conseguia fazer alguma coisa? Rapaz, sinceramente, eu sou meio esquisito. Eu vou sair na contramão de tudo quanto é coisa. Eu saí tão disparado quanto a pandemia, fazendo coisa. Sério, eu Claro, eu fazia, por exemplo, nós não paramos, nós, no Ismael, nem no, paramos um no mês só. Mas nesse mês, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer pré eleições já direto. Na segunda semana, eu já estava fazendo pré eleição para o Anjo Ismael, para a AME, nos dias de trabalho que ficaram fechados. Eu fazia pré eleição naqueles dias, em casa. Aí criei três três programas, né, que nós criamos, três programas que eram o Jesus presente de Deus que a gente passava no sábado, músicas espirituais como acontece no domingo e na terça-feira, contos, contos de causas, né? Aí criamos também a Casa da Marcela na quarta-feira, então, e o, a, os livros começaram a chegar. Durante a pandemia eu escrevi quatro livros. Ah, então, por isso que eu falo que eu saio na contramão dessas coisas. Eu, eu, eu, e aqui a gente eu, virou a chave, né? E aqui, virou a chave e já, já, já... Pronto, viemos trabalhar aqui também. Então, na realidade, na pandemia eu trabalhei muito... Agora que eu estou parando com as lives... As lives não, que não é live, né? Eu deixava programado para passar naqueles horários. Gravava a semana toda trabalhando, para você preparar e fazer. Então, o que, que acontece? É, na pandemia... Eu falei, daqui a pouco esse pessoal vai enjoar da minha cara. Tanto que eu estou diminuindo de fazer agora também. Tô, né? Nós pa estamos parando. Justamente que eu lembro com uma palavra do Bacelli na primeira semana, ou na segunda semana de pandemia, que o Bacelli que veio aqui no programa. Veio não de lá, né, Rodrigo? Uhum. E ele falou, a minha preocupação é que esse pessoal se acostume e não volte mais para o centro espírita. E isso está acontecendo. Tá acontecendo, né? Entendeu? Isso está acontecendo. E Tem muito santo que não está voltando. Né? Eu estou parando com esses trabalhos, de vez em quando eu vou fazer um, vou fazer outro, vou fazer uma palestra. Fiz muitas palestras durante. Para várias casas no Brasil todo, que foi legal, né? Muitas casas no Brasil todo, nós fizemos palestras online. E aí eu estou parando não com as palestras, se alguém quiser, a gente pode fazer, mas com esses programas que eu estava fazendo, eu estou parando justamente para isso, para as pessoas começarem a pensar, vale, eu tenho que voltar para o Centro Espírito, eu tenho que voltar para o Centro Espírito. Porque o pessoal se agarrou nas lives ficou agarrado nas lives não quer soltar mais de jeito nenhum, é. até espírita. Então, porque a gente tem, por exemplo, na AME, que a gente trabalha, nós só paramos um mês, mas as pessoas sumiram, até hoje tem trabalhador que não voltou, até hoje tem trabalhador Nossa. que não voltou. Então, não vai voltar mais. É. Então, tá aqui, hoje nós estamos falando aqui, eu, Carlinho, o Rodrigo, Nós continuamos do mesmo jeito que a gente era antes, nós tivemos Covid. Semana passada, você vê que a gente estava sarando a semana passada. Nós três tivemos Covid. E continuamos com o mesmo pensamento sempre. Não pode fechar casa espírita. Exatamente. Tem que se precaver. Talvez a gente tenha dado um vacilo, nós três, e pegamos. Agora, o que, que acontece? Se, se você andar de máscara, se você andar todas essas coisas direitinho, fazer tudo direito, ninguém vai pegar Covid. Igual eu falo, pegar Covid dentro de centro espírita, ninguém pega. Ninguém pega, porque é o lugar que a gente protege. Você tem todas as coisas para proteger as pessoas. Então não pega. Então é. é e, e vai ter casa espírita que não vai voltar mais nunca para o trabalho. Porque vai sempre aparecer uma coisa atrás da outra. Vai vir a. Já veio a Delta, já veio agora Omicron, né? Daqui a pouco vem o micro-ondas, daqui a pouco vem não sei o que mais lá, daqui a pouco vem a bicicleta, daqui a pouco vem tudo, e o pessoal vai falar, não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Né? Então, é, sinceramente, então a gente continua pensando da mesma maneira. E nós não somos pessoas que estão negando nada, não é negativo. Sabemos a gravidade, sabemos de tudo, mas não dá para você se afastar de ser espírita. Né? É complicado, é, você ter, é vi, você ter o vírus, achar que você pode passar para as outras é. pessoas, achar todas essas coisas. É chato demais, né? Eu, eu, quando eu peguei o Covid, eu não estava preocupado comigo de estar com Covid, eu estava preocupado de tanta gente que está próxima de mim de eu passar para alguém, é. né? E isso que era a minha maior a minha preocupação, porque medo de morrer mesmo... Se, se morrer todo mundo por causa da pandemia, a gente vai se encontrar tudo lá onde tem que se encontrar. Não tem problema, né? Uhum. Se a vacina também, aí começaram a inventar que a vacina, que a vacina também é pra matar velhos. Os velhos estão todos vivos aí batendo pau. Né? Então. <risos> Tem que fazer o que tem que fazer aí, pronto, né? Tem, o, o Ari Rangel entrou aqui, manda bom dia, queridos irmãos vivencianos, bom dia, glo, dia glorioso, bom dia, glorioso, Ed Moreno. Boa! Oh. E, oh, esse yeah. eu sou fã, esse eu sou fã. E deixa uma pergunta para você aqui. Não, fala, não vai, essa pergunta é tudo pro qual, Jorge, eu não sei responder. Não. Qual seria a mensagem de conteúdo espiritual... Que a música espírita tem para as pessoas Então vai aqui ó, Sem fazer proselitismo Então vai aqui agora Jura que você está se cuidando Jura que você vai se cuidar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 Eu juro vou estar contigo Quando tudo isso passar Eu sei não tá fácil pra ninguém Mas não deixe de acreditar Que os benfeitores do além estão sempre a nos guiar. Se você precisar sair, não esqueça a sua proteção. É o pensamento bom E amor no coração Jura que você está se cuidando? Jura que você vai se cuidar? Eu fiz isso Por quase dois anos E por isso Eu estou aqui com meus amigos. Porque o invisível não avisa quando vai chegar. São agora assim, 41 minutos e aqui nós estamos com o Ed Moreno, contando as suas histórias, contando as dificuldades. Eu me sinto aqui no programa Vivência Espírita um privilegiado. Eu não tive Covid, meu filho teve, não sentiu nada e ele mora junto comigo. Nem eu, nem minha esposa pegamos o Covid. Tomei as três vacinas, tive que fazer três testes de, de Covid e graças a Deus eu estou firme. Mas só que tem uma coisa, eu acabei, não passei mais a ouvir notícias ruins sobre covid Eu faz acho que um tempão que eu não vejo Jornal Nacional, não vejo, porque o Jornal Nacional é aquele que praticamente tem, parece que tem prazer em mostrar as pessoas que morreram, mostrar as pessoas que estão com problema. Eu, sinceramente, não, não, não dei bola para essas coisas. Continuamos trabalhando. Em, na casa particular de nossa amiga e voltamos agora para o Centro Espírita então eu me sinto privilegiado agradeço todos os dias a oportunidade de ter aqui vivo com vocês aqui é, Ed, o, o Marcos Gai também está fazendo uma pergunta aqui ele colocou aqui é, você aprendeu alguma coisa na pandemia? fez algum curso ou aprimorou alguma técnica na música? né É, e tá, e tá complementando aqui, dizendo que no, quando você está no estúdio, o estúdio fica mais é, alegre, embora que não fique mais bonito, mas fica mais alegre. Bom, né? é verdade. Eu tentei me enfeitar ao máximo para ficar bonito com essa blusa que eu ganhei de aniversário. Uhum. Que o, Jorge falou. É, o, o chapéu a gente sabe por que, que você usa, é coisa é, óbvia. É, o Rodrigo, Agora, o o Rodrigo vai entrar pro time. É, o óculos também. O óculos também tem alguma coisa a ver, não? Eu estou no estúdio Chico Xavier, uhum. e em homenagem ao Chico, eu estou de óculos escuro. Uhum. Ah, legal. Então tem que ter uma justificativa, porque o chapéu a gente sabe por que, que você usa. Isso, né? É, que susto, óbvio. que susto. É. É. É. É. Então, Agora, Sugaia, eu, eu acho que eu fiz o curso da vida. Acho que eu fiz uma pós-graduação da realidade. Sugaia, eu recebia no meu e-mail, no meu zap, pessoas desesperadas falando assim, pelo amor de Deus, me ajude. Eu sei que você é espírita. Eu estou desesperado, eu estou desesperada. Tem minha... Me fala um centro para eu ir. E nós estávamos com centros todos em São Paulo, fechado. Falo de São Paulo, que aqui não estava, em, em São José dos Campos, mas em São Paulo estava todos. E eu conheço muitos, muitos centros, que eu estive muitos é, muito tempo que eu, que eu fiquei fazendo a, a, a nossa palestra musical. Então eu fui em muitos, muitos, muitos, muitos centros. E eu fiz alguns contatos com algumas dirigentes, alguns dirigentes de, de centro falavam, o que, que eu faço? As pessoas estão aqui me pedindo socorro. E eu estou aqui, isolado, aqui dentro do meu quarto também, com o mesmo medo que eles. O que, que eu faço? E ficava nessa agonia. Você ia assistir televisão, era um terror. Terror. As TVs, você... era insuportável você assistir. Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, morte, morte, morte. É, é mil, é duas mil, é três mil. E esse é, negócio... É caixão, é caixão. É caixão. É, lá no meu prédio onde eu moro tinha... Eu me lembro que tem pessoal de, de perua escolar... E eles ficaram parados, escola todos fechados, e aí ofereceram para eles carregarem corpos dentro das peruas escolares. Uma amiga nossa, que, que mais tem intimidade, ela foi o primeiro dia, e não foi nunca mais, ela falou que era desumano o que ela estava vendo. Eles empilhavam sacos, porque ganhava por corpos, 36 reais por corpos que ela transportava só pegava lá do, e levava não, não participava do, do, do enterro só transportar eles colocavam 10 corpos assim pilhados dentro das vans ela aguentou um dia ela voltou pra casa em estado deplorável de ser humano e não é espírita, imagina o, o pior e, e essa situação que, que incomodava eu acho que é uma pós-graduação como tirar o bom de tudo isso, porque tudo era negativo tudo era ruim Você assistia televisão e eu ficava agoniado Até que eu fiz um negócio mais ou menos assim ó. Estou ligando lá em cima Pedindo pra Deus Me atender O mundo todo Tá perdido na pandemia Sem saber o que fazer Estou ligando Lá em cima pedindo Pra Deus me atender O mundo todo tá perdido Na pandemia Sem saber o que fazer a gente que era ateu, hoje está de joelho no chão, implorando por todos os seus, implorando salvação, os padres se esconderam, abandonaram os cristãos, pastores soltaram ovelhas, sumiram da televisão. Não aguento mais todo dia, pandemia, pandemia Eu não aguento mais ouvir todo dia, pandemia, pandemia Os governantes não se entendem, vivem a se gladiar Enquanto nos hospitais tem gente morrendo sem ar Desesperados os anais Não façam aglomeração Vai faltar hospitais Para atender toda a nação Eu não aguento mais ouvir todo dia Pandemia, pandemia Eu não suporto mais ouvir todo dia Pandemia, pandemia Muito legal é, só, só, só falta uma coisa, né? Só tem uma crítica à música. Você falou do, que os padres abandonaram, que os evangélicos abandonaram, e eles estavam brigando para voltar. Quem estava abandonando mesmo era nós, os espíritos. <risos> né? Nós é que fomos os, os reis disso aí, de abandonar mesmo. Mas eu vi falar que a espiritualidade não estava precisando de ninguém. Esse pessoal que desencarnou não estava precisando de nada, né? Não tinha o espírito obsessor mais para obsediar ninguém. Aí, aí você veja a importância da doutrina espírita nesse momento, porque essa pressão todinha que as pessoas sofreram, essa pressão psicológica por causa disso, é a hora que as pessoas precisavam mais para multiplicar, para chegar e falar, não pessoal, vamos ter calma, porque eu tenho certeza que a, a falta de ar aconteceu bastante, mas o psicológico acabou com o ar das pessoas, né? Então, no, no, no, no próximo livro nosso, aí, que até essa semana saiu a capa, né? foi publicada a capa aí que o Neil fez. No próximo livro nosso, tem, caso, tem casos assim, né? de pessoas assim que eles acompanharam, trabalhadores. De, aí, aí eles foram direto na questão, foram num trabalhador importante de um centro, vendo o pavor que ele estava atravessando, para mostrar o pavor que a pessoa estava e para trazer a pessoa de volta. Falando, não, você é o responsável, você que tem que ajudar agora, você se preparou para isso. Vocês se prepararam para isso. Não vão abandonar agora, não. Deixar tudo por conta da espiritualidade. Ficou tudo por conta da espiritualidade. Quer dizer, você pega ali a Casa da Marcela, por exemplo, que tem muita, muitas pessoas, muitos jovens trabalhando, que é onde eu tenho mais acesso assim, no sentido do lado espiritual, por escrever com eles. Pô, eles. Eles começaram a tirar os espíritos da Casa da Marcela e mandar para outras dimensões, para ir para um monte de lugar, para ir atender um monte de lugar diferente, porque não estavam... O, a própria espiritualidade estava pedindo ajuda. Vem cá me ajudar, porque o negócio está complicado. Muito mais do lado psicológico até do que do lado físico. Então, esse lado psicológico, você vê, é importante quando o Rui falou que ele não, não ter se envolvido com isso. Eu também fiz isso, não fui me envolver com isso, não fui me envolver com. com Pô, quando eu vi que o negócio tava pegando fogo, eu falei, não, peraí, se esse gente ficando dando bola esse, que esses caras estão falando, olha só, uma coisa é você não dar bola para o que estão falando, outra coisa é você desacreditar. Nós não estávamos desacreditando, estava cheio de gente Sim. que estava morrendo, né? Nós sabíamos de tudo que estava acontecendo. Agora eu não posso ficar levando lavagem cerebral dos outros. Ficar botando o, na minha cabeça o, isso. Então o, o que o Rui falou foi importante, ó. Se isola Deus. disso aí. Hã? E tem o, outra coisa. Oswaldo Barbosa só, só Oswaldo Barbosa. só comentar: Oswaldo Barbosa, quando a gente fez o teste domingo passado, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Muito interessante. E o Oswaldo Barbosa foi entrevistado pelo prog no programa Seja Mais Feliz. Né? O Oswaldo Barbosa, e, lá do o Barbosa do, da Framã. Da Framã né? É, Oswaldo, é, Barbosa. é. Oswaldo Barbosa. E ele falou o seguinte: né? Ele, falou, ele falou, Rodrigo, a gente, é, a gente não tem que ter medo. Mas a gente tem que respeitar Sim. o que a gente não conhece. Uhum, né? Claro. Então, se a gente não conhece, não sabe como lidar, e a gente está aprendendo com essa doença e tudo mais, ou com, essa, com esse vírus, a gente tem que respeitar. Uhum. Né? E o trabalho do Barbosa é o trabalho de cura no Framã, que também abriu as portas. E é trabalho de cura. Né? Não ter medo, né? Não, não, não ceder ao medo ao ponto de parar, né? E o, só comentar outra coisa, eu estava assistindo uma entrevista do Bacelli, que o Bacelli estava fazendo com o Valdi, é, de Valdinho do, de Votuporanga, na casa dele, uhum. no YouTube. E, a, e o Bacelli comentou uma história. Ele estava falando sobre Chico Xavier e comentou uma história do Chico que ele estava muito doente. E ele falou: Chico, mas você precisa chamar o um médico. Aí a... E ele presenciou isso a... Ele ou a Márcia Esposa dele E ele falou que O Chico falou, tudo bem Eu vou chamar o médico, mas antes eu quero o remédio Da minha doutrina da... Do espiritismo E pediu para aplicar um passe dele. Então pra gente ver como que O, a, a, o passe né, o Chico, o Chico considerava o passe como um remédio E a gente já parou de aplicar os passes uhum. Então, o, na, que, na o, pandemia. O, que eu, o que eu senti eu, é, no começo, ficou todo mundo, quando eu fiz essa, esse desabafo, não aguento mais pandemia, eu moro no, num prédio que tem uma igreja evangélica de um lado, uma igreja grande católica do outro, e em cima um pouco mais tem um centro espírita, tudo isso estava fechado, fisicamente, estava fechado. E, e, e, a, e a televisão falando quantos foram, quantos morreram, então, daí, então isso era uma agonia. Agora, eu acho que a, a, a tecnologia, Jorge, a tecnologia foi o grande avanço é, desse momento, foi um grande aprendizado. Transformação digital. É, né? transformou tudo. Porque todo mundo, com as casas fechadas, a igrejas e todos esses templos fechados, alguém começou a, a, a utilizar essa, essa, esse, essa rede social para chegar em outros pantamares. Então, a ah, Ed, foi tudo muito ruim? Não, teve coisas... Sim. Boas claro, Agora teve bom. coisas péssimas Por exemplo, nós sonhávamos com a vacina Aí começou-se a vir a vacina Chegou a vacina Começaram a aplicar a vacina E aí você vê que o ser humano O ser humano tem os, as suas falhas Aí nós vimos, por exemplo, pessoas Escondendo vacina Fingindo dar a vacina E não aplicando a vacina Viu? Alguns casos Outros, é, é, é, desviando a vacina para levar para os seus mais próximos. É o egoísmo. Né? Numa situação dessa de aprendizado, primeiro eu vou cuidar de mim, depois eu quero saber Sim. o que, que vai... Então, o famoso egoísmo. então Você vê isso na prática, no, dentro do, né, né, do, do, das coisas que tinham que acontecer. Mas o lado ser humano ainda... Perverso, né? Eu tenho que cuidar de mim. Eu me lembro que eu vi uma reportagem que uns um, empresários aí, não vou citar não, porque eu não sei quem é, mas é, é ricos, pagaram uma enfermeira para ir dentro de uma garagem aplicar lá para os seus amigos que são. Nanana, e a pessoa aplicou soro. Olha a ilusão dessa pessoa. Gastaram acho que 200, 300 reais por aplicação e descobriram depois que ela, ela aplicou soro, ela deu um golpe. E quando Bom. eu caminhava na praça Eu caminhava na praça é, é, Um dia ficou, acho que coando aqui no meu ouvido Uns três dias assim Tem que vacinar a alma Por causa de falar da vacina, da vacina, tem que vacinar a alma E eu ficava aí, um dia eu cheguei em casa falei pra minha esposa a Celita, que eu quero mandar um beijo Celita, Amanda, Matheus, meu gerro Aí, o que que aconteceu? Eu falava pra... falei quem em casa falei, Nossa, tem buzinando aqui no meu ouvido Que tem que vacinar a alma, não tô entendendo nada A gente tá brigando aí pra ter uma vacina Aí falou, ah Vai lá para o quarto, né? pega seu violão, que deve ser uma mensagem. E veio essa mensagem aqui. Ed, vamos deixar para depois? Sim. Desculpa, né? Então, a mensagem, a vacina do Ed vai ser depois do comercial, porque senão os patrocinadores mandam a gente embora. Opa! Aí não, a gente não consegue nem trazer você aqui não, depois. Não. Né? Aqui, em primeiro lugar, o patrocinador. É, patrocinador não, apoiador, né? Que a é, gente apoia. não tem patrocinador. Eu que falei é. patrocinador, é errado. Mas aproveitando e falar é, apoiador... Apoia, a, falar, apoia apoiador, quanto tempo já? O apoiador que você... é, aquele que, é, é aquele que ajuda sem tá querendo é. nada em troca. e Patrocinador tempo... é aquele que é. precisa de algo em troca. Tá, e quanto tempo você tem esses apoiadores no programa Vivência Espírita? É, o programa Vivência Espírita vai fazer quantos anos? 18, Rui? 18 anos. 18 anos. 18 anos. No dia 18 de janeiro. É. De é. E ele, quase 90% dos patrocinadores estão há 18 anos. Há 18 anos. É. Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Não. Pelo não, contrário. Não, não. Eles, eles ganham muito em troca. Uhum eles ganham a tranquilidade, a serenidade, a paz. Eu vou conversar. Eu converso com os patrocinadores, nossa, está todo mundo feliz da vida, quer dizer, é, são, são empresários que não tiveram dificuldade na, na pandemia. Na pandemia. Né? É, e a gente sente até que a pandemia serviu para É Para a AWS, por exemplo, trabalho com materiais é, descartáveis. Estava vendendo fe... e festa... demais. Não, né? E festa também, né? E acabou é. as festas. Então, de um lado compensava o outro. Né? Eu, eu, eu, eu, eu trabalho, todo mundo sabe, trabalho com SPC Serasa, né? Uhum. Atendo empresas Eu conheço algumas empresas que chegaram a crescer 200% na pandemia. É. É. Cuidado com o Ed, porque aquele ele trabalha no Serasa, qualquer coisa, se ele pegar o nome da gente inteira, toma cuidado be que ele vai verificar pegou se ele capivara aqui até o Rio é. de é. Janeiro. É. É. Não, mas, mas ele, ele trabalha levando segurança para as empresas. É. Levando é. segurança. Mas para levar segurança, ele descobre a vida de todo mundo. Né? Vamos lá. E, e eu, esse é... pessoal que está tentando enrolar a gente é. também... Não, mas falando em apoiar e em enrolar... tô brincando... É, O, o Ed apoia também o, o a Rádio do Bem. Né? O estúdio lá também, sim, o Liralcio. Mas... Ele quer mandar um abraço pro Liralcio aqui, né? E Thelma, é, é falar, apesar dele não gostar muito da gente, porque ele não convida a gente pra ir lá, né? Não, <risos> pelo é... amor de Deus, não fala isso. O, não o, fala que já tá falando. Ele fala, me vocês não estão convidando. Eu, eu, eu, eu, eu, eu não recebo nenhum convite. O Liralcio me convida. O Liraus me convida pelo menos uma vez ou duas vezes por mês pra mim ir lá. Ah, eu então, sou... é com... então é comigo, então. É, não, não é com você. É porque o programa dele é à noite e o programa geralmente é voltado pra música, né? É voltado, <risos> como é voltado pra música, ele sempre convida a música. É. Mas como o programa é à noite, pra mim ir daqui pra São Paulo à noite, durante a semana, por isso que eu fico protelando. Mas o Liraus é são... uma. E outra coisa, não é, eu o Ed nunca, tá eu certo. Não, eu nunca fui convidado tá, tá na no hora Instagram. da gente trazer o Liraus aqui no ano que vem, lá, logo no... né, Rui? É, é, colocar, é ligar pra ele pra trazer ele aqui. Ele sabe que aqui. a nossa agenda é. Tá, tá apertado agora é, né? então, é, então, é, então, é, então é, por isso é, então, é, então é. por isso não vai dar pra convidar o Heraldo. não vai dar, sim. não é para ele ele fala do da claro. ele fala da do bem aqui pra gente né eu tô, eu, é, só, pra, só pra explicar a brincadeira que o, o Ed tava lá na, no uhum. programa dele e ele falou não o pessoal lá de São José não gosta de mim não me convida ah, então é. Você fez mas, mas, mas é inveja porque eu vim Isso aí é a pura verdade. Ele é invejoso mesmo, esse gordo feio. Não, eu tô, vamos, é, eu tô provocando para ele mandar mensagem. Vamos aqui. É, vamos é, falar também, nós falamos do Barbosa da Framã. Hoje é o dia do bazar de calçados femininos é novos verdade. lá. Eu, eu sou meio bronqueado porque só tem bazar de calçado feminino novo, né? De bazar de calçado masculino velho, para vir gente velha, não tem, né? Não tem, não. Pra nós ir lá comprar a gente Tem que andar de, comprar, de chinelo é, e descalço. É. Então olha pessoal, brincadeiras à parte então é hoje, a partir das 14 às 18 horas é, pagamento em dinheiro ou cartão preço, 10 reais o par olha só mulherada, 10 reais o par para nem o pedágio é, e três olha pares, só. 25 reais. tem dos números 31 até o 41 olha, pra mulher eu acho que tem todos os números né? porque é difícil menos de mulher aí. se não for jogadora de basquete, não calça mais do que 41, né? <risos> sapatilhas rasteirinhas, salto alto essas coisas aí, né? É, então, o Aframan fica na Rua Juriti 347 na Vila Tatetuba, Rua Juriti 347 na Vila Tatetuba esquina com a Rua Araras então, olha, vamos lá hoje é, é, é a última do ano com certeza, né, pra aproveitar as promoções lá, que, a, que os calçados são tudo calçados novos, né não é basada não é, não é pichincha não e nem brechó É sapato não, é tudo novo mesmo e o preço, 10 reais o par né? se comprar três ainda 25%, porque você também falar para mulher que ela vai lá comprar um par, é conversa. No mínimo que ela vai comprar é os três, ô né? Jorge, no ô Jorge, você já viu mulheres falar quantos sapatos tem, né? Você Não, já viu. Porque, o, a gente aqui debochando, eu e o Rui de, da quantidade de sapatos. A mulher falou que tem 200 sapatos. Vê se pode. E a Maria Emília ali, quietinha, que tava com a gente. Vê se, aí o Rui... Você acha, Maria Emília, um absurdo desse uma mulher ter 200 sapatos? Ela falou: é, eu acho que 200 é até um exagero, mas pelo menos uns 50 a gente precisa ter. <risos> meu, eu tenho um. A minha <risos> mulher falou assim: já pegou o seu sapato? Eu falei: É aquele mesmo, né? É o que eu tenho. É, toda vez que eu vou num casamento <risos> ou numa festa assim de mais social, aí a Dora olha pro meu pé e fala. Você comprou esse sapato quando a Juliana casou, pelo amor de Deus, faz 20 anos. Mãe, mas daí o sapato está novo, eu vou jogar não, fora? Não, mas a, a, a explicação melhor que eu tive por causa que as mulheres gostam de sapato foi do Douglas Brito, né? que nós precisamos trazê-lo aqui. né, Jorge? Uhum. O Douglas falou, olha, sabe por que, que é, o, as mulheres gostam de tanto sapato? Porque o pé não cresce, não. o pé não, não, não, não, não aumenta. Então ela está sempre conto, trocando, porque... Não. É, é, é bonito ficar trocando porque o pé não, não, não é como outras coisas que vai crescendo, vai aumentando não, o pé é sempre o mesmo, depois <risos> de uma certa idade né? então trocar o, o sapato, é. a sandália que faz a diferença não, a sandália que faz a diferença porque o pé é sempre o mesmo né? <risos> então tá bom, eu dou o Brito, um grande abraço para ele Faz tempo ele não veio no estúdio aqui ainda, eu acho, não Ui. é, Acho É? Não, não veio, não veio, não veio ainda, aqui ainda. É. Nossa, verdade. Mas ele está viajando é. muito para Portugal, lá a terrinha, né? É. Portugal, Portugal. Mas e ele é... deve ter coisas novas para trazer, para mostrar pra gente, né? Às vezes até sempre ele tem novidades, assim, no, no campo psicológico para falar com a gente, é. né? Vamos é... para o um intervalo? Vamos, Vamos de... que depois a gente volta aqui com a pergunta e dos ouvintes. E não esquecendo da música do Ed, que é a vacina lá, que ele falou. Legal. Segura aí. qual A vacina espiritual. Como é que é o nome da música? só pra... Quando vacinar a alma. Legal, só para deixar o pessoal curioso aí, para não, não, não largar a gente aqui no comercial. Esse é o programa Vência Espírita. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, companheiro de doutrina, Ed Moreno, falando sobre arte e vida antes, durante e pós pandemia. Qual é a vacina espiritual que você vai cantar para gente? O, o, o, Rui, é o seguinte eu vi que a briga pela vacina física e aquela agulha aquela agulha de quase dois metros que o braço fica doendo uma semana ela estava sendo muito disputada e como a espiritualidade viu isso que a humanidade estava preocupada com a vacina física, mas que só iriam melhorar, ou que só iriam sarar, ou só isso tudo iria passar Quando a humanidade vacinar a alma E qual seria essa vacina da alma? É de Senhor, confesso que estou Confuso Com esse desencarne em massa No mundo Senhor, confesso que estou Muito assustado Da medicina. Oi, Rodrigo, violão, tá, tá aberto? Da medicina ainda não obter resultado. Estou com medo de sair. a noite não consigo dormir. Mas essa noite o sono me pegou meu sonho, Jesus veio e me falou Filho meu se acalma filhos tenham calma isso tudo vai findar quando o mundo vacinar a alma Filho meu Se acalma, filhos, tenham calma, isso tudo vai passar. Quando o mundo vacinar a alma. Estou com medo de sair. A noite está difícil dormir, mas essa noite o sono. Me pegou no meu sonho. Jesus veio e me falou: Filho meu, se acalma, Filhos tenham calma. Isso tudo vai passar quando o mundo vacinar a alma. Filho meu Se acalma Filhos tenham Calma Isso tudo vai Findar Quando o mundo vacinar a Alma uh -huh. Filhos meus Se acalmam Filhos tenham Calma Isso tudo vai Passar Quando o mundo vacinar a alma Senhor, confesso que estou confuso Por nove horas e nove minutos é, Ed, tem uma coisa muito importante no nosso programa vivência espírita Que nós, durante esses dois anos de pandemia Nós nunca tivemos aqui um programa para assustar ninguém Sim Mas sempre, e, e não, não falhamos em nenhum programa, né, Jorge? Não. E, mas só que nós não tocamos nesse assunto. Porque quanto mais você mexe, mais a coisa complica. Então, Rui, aí, ó, o que que foi bom de tudo esse ruim? Aí entra a parte boa. Do que que foi bom? Foi bom porque foi uma escola de aprendizado Sim. foi uma escola de, de, de, de desenvolvimento. As pessoas se propuseram mais a ajudar as redes sociais foi fantástico para isso você vê o Jorge o jo vocês faziam o programa todo o domingo só aqui presencial mas o Jorge expandiu a sua, a sua arte Sim. o seu conhecimento o seu, seu bate-papo a sua música quase todos os dias todos os dias né Jorge tem uma época que você ficou todos os dias fazendo Essa, né, esse benefício Estou ajudando da, de alguma forma Pelas redes sociais Sim. E não só aquelas pessoas conhecidas Porque aí nas redes sociais você alcança pessoas Que nem lhe conheci ou que você não conhece E aí foi só o Jorge? Não Aí começou muita gente a fazer Sim. Lives, artistas De nome cantarem Na sacada dos prédios Começar a humanizar mais a coisa, a, a assistência para as pessoas de ruas, eu falo que isso foi maravilhoso, eu até entrei para um, um grupo para fazer isso, que eu nunca fazia, só prometia nunca tinha feito. É, e o que, que a música, a arte foi de bom para isso? Para mim foi ótimo eu achava que eu era muito conhecido. Eu achava. Eu vinha aqui em São José dos Campos, eu ia é, é, em Jacareí, eu ia em toda a região de São Paulo, ali próximo de São Paulo. E, e em São Paulo, capital, eu praticamente 90% das casas eu estava sempre fazendo. E eu achava que eu era conhecido. Não. Eu fui ser conhecido e fui conhecer a arte espírita de verdade pela pandemia. Eu comecei. Em primeiro lugar, eu, eu conheci um pessoal do Rio de Janeiro que me fez um convite para fazer um vídeo musical. Eu não conhecia nenhum deles. Tinha gente de, de, de todo o Brasil. Nós fizemos primeiro que a música Confia produzir à distância uma tecnologia, um belo vídeo o maestro Ricardo Sardinha aí conheci o Sardinha, conheci o, o João Vitor um grande músico diretor de uma casa espírita e músico lá em, em, em, no Rio aquelas cidades do Rio aí fui conhecendo as pessoas, e como nós fazíamos? gravávamos, ele mandava a base e você colocava a voz e devolvia e eles lá produziram um belo vídeo aí depois fizemos outro vídeo com, com outras, outros artistas e eu comecei a conhecer, agora a parte melhor, foi eu eu fui convidado Pelo Gabriel. Primeiro, o Gabriel me convidou se eu podia colocar as minhas as nossas músicas no Acervo Espírita, que é um, um site que tem hoje 8 mil músicas espírita. Um artista tem um monte. 8 mil músicas espírita catalogado nesse site. E ele me convidou, eu aceitei, mandei colocar minhas músicas lá também. A partir daí, com o tempo, eles pediram para fazer alguns vídeos, algumas entrevistas, eu fiz. Aí depois fomos convidados no final do ano para fazer um festival. O primeiro festival internacional espírita. Onde que presencial a gente conseguiu fazer isso? Nunca. Só para você ter uma ideia, nesse festival participaram 71. Ó, primeiro festival de música espírita virtual. 71 artistas representando 22 estados do Brasil e mais três países, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Ficou 36 horas esse festival no ar. Cada apresentação, um artista novo, de um estado, de, um, de, um, de, de uma outra região, de um país... E 36 horas foi a coisa mais linda que aconteceu com a arte espírita. Aí eu passei a conhecer muito mais gente e ser conhecido que eu abri o festival. Só que aí eu usei lá o canal do bem, com a tecnologia de lá, Sim. que eu não fiz de casa, porque senão fica travando, e eles tiveram essa preocupação de pedir as pessoas que fossem até um estúdio, que fosse até uma situação como é aqui, por exemplo, o estúdio né, Chico Xavier, que tem uma baita tecnologia, que cê, que você fizer aqui tá bonito. Então eles tiveram essa preocupação também, para não ficar aquelas coisas como estavam acontecendo nas lives. Travava, o cara fazia de casa, né, Jorge? Ficava travando, ficava um negócio chato. E eles tiveram essa preocupação. E todo mundo fez isso. Então foi um festival maravilhoso. Tive a oportunidade de fazer entrevista para Portugal, fazer live para Portugal, para Inglaterra. E para os Estados Unidos, além de fazer, eu virei amigo. Ganhei um casal de amigos, que é do BSS Harmony, que fica lá na Flórida o Marcelo e a, Dayane, a, da a Daniela a Dani, ele, esse pessoal, além de virar uma amizade fantástica eles são os trabalhadores guerreiros lá nos Estados Unidos com a arte espírita, mostrando o evangelho espírita para o americano a ponto de traduzir músicas espírita nossa para a linguagem, para o inglês do americano para ele entender o que está que se falando, o que está que se cantando eles vieram aqui no Brasil e foram lá para São Paulo nós nos encontramos, fizemos algumas... A Apresenta, eu apresentei eles em alguns lugares, levei no canal do Bem, e no ano que vem eles vão fazer aqui também pro, pro, pro Vivência, lá da, da, da Flórida, direto para cá. Então, o que. É tudo ruim? Não. O ruim foi aquela, aquele início, mas o meio foi maravilhoso. O que eu conheci. Só, só comentar, Ed, que esse, esse pessoal do BSS Harmony, né? É, foram o mesmo que fez a trilha sonora Do Encontro Mundial dos Amigos de Chico Xavier Então aquela música que vocês ouviram lá Ela cantando metade em português Metade em inglês né? Foi esse pessoal do BSS Harmonic, Que hoje é um casal, né? É um casal é, Que é espetacular, uma voz espetacular Todo mundo adorou, adorou a música Nossa, adorou, Não tem pra mostrar aí um pedaço de... eles, tá, eles, tem, tão, tem. eles estão há 22 anos Moram nos, nos Estados Unidos, né? Uhum. Lá na... E, e, a, e a, estão fazendo essa parte espiritual Há uns 10 anos que eles estão uhum. fazendo Com a música Introduzindo Para o americano O espiritismo Porque ele chegou aqui agora e falou assim Ed, tem americano que não sabe nem quem é Chico Xavier Não, isso aí é normal é. Eu não, então, não, não aí, saber quem é Chico ó, Xavier, porque é. tá cheio de gente aí fazendo campanha para apagar a imagem do Chico Xavier é, né? É, dentro do isso. próprio movimento espírita. tá cheio de gente fazendo essas campanhas. A uns... pessoa mais importante do espiritismo, depois de Allan Kardec, que já passou na Terra, chama Francisco Canto Xavier. E muita gente faz questão de querer apagar toda a obra que ele deixou aqui para nós, que é a obra mais importante que nós temos, né depois de Allan Kardec, é, é Chico Xavier e o que que acontece? É é, muita gente tenta, então não conhecer Chico Xavier não tem problema, quando nós fizemos um encontro aqui, eu e o Rui principalmente nós dois que encabeçamos para fazer é, o dos 100 anos de Chico Xavier em São José dos Campos nós encontramos em São José dos Campos jovens que não sabiam quem que era, quem que era Chico Xavier, não sabia qual o livro que Chico Xavier tinha feito já tinha ouvido falar no nosso lar mas não sabia direito o que, que, era, que era do Chico Xavier então quando a gente é insistente aqui no programa em querer relembrar relembrar não, em querer colocar no lugar certo, muita gente acha que a gente é até chato, quem acha que a gente é chato é porque não vê o que acontece no Brasil com um monte de gente tentando apagar a obra maravilhosa que nós temos na mão porque se a gente perder a obra de Chico Xavier pode esquecer o espiritismo também, pode esquecer é, Ed ah, escuta, é... escuta aí a, a música para você uhum. entrar aí ó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 É, e agora, graças a essa transformação digital Que você estava comentando Sim. Foi para o mundo inteiro Graças aqui que o estúdio também aqui, A, não, a conexão também O, é... o trabalho de, de, de vivência aqui Foi maravilhoso Vocês não pararam, vocês continuaram Abriram a, a janela Para o mundo Esse é. pessoal, vocês terão uma ideia Porque a espiritualidade Falou para eles gravarem Essa canção, que é do Tim né? É aos pés da cruz, né? Ah, aos pés do, pés do monte. Do monte. É. Então, por quê? Porque a, a, ela, ela, ela, a espiritualidade falou assim: por que, que vocês só cantam música em português? Aí ah, eu falou: Ah, porque as músicas espíritas são todas em português. Então, tem uma que ela não tem refrão, vocês podem fazer meio a meio. E indicou, a espiritualidade indicou essa música. E aí eles gravaram. Olha, que Ficou muito legal. Eles participaram legal. A, a semana retrasada de um, de um evento lá em, em Goiás, em que ela cantou junto com a Vanessa. A Vanessa cantou a parte português e ela cantou a parte em inglês. Que legal. Foi coisa mais linda, que mais legal. linda mesmo. Então, o que me deixa feliz, é isso que eu quero falar. É, a arte espírita ela está se renovando para melhor. Ela está, sim. né Jorge, ela, ela, está, ela está crescendo para o melhor. A música espírita ela está tendo uma nova roupagem, uma nova, né, com mais arranjos, com mais cantores, cantoras maravilhosas. Então, isso a pandemia também nos mostrou. Isso a pandemia nos deu é, essa oportunidade. Mas não é a pandemia. É a espiritualidade. Então, mas aí, o que, que acontece, Ed? É, tudo isso nós fizemos, né? Nós fizemos a nossa parte aqui no programa Vivendo Espírito, que foi fazer... Nós fizemos dois encontros do Chico Xavier, dois encontros, um nacional e um mundial e nacional, online, fazendo todas essas coisas. Mas o que, que acontece? É, isso, isso aí também tem que parar. Por quê? Online nós já fazíamos antes. Antes da pandemia nós já fazíamos online. O evento do Chico Xavier foi. Nós transmitimos. Aqui nós fizemos em 2017. O que as pessoas estão achando é querendo substituir online pelo presencial. Não dá para substituir. Não existe isso. Não existe. Ninguém consegue substituir um abraço na internet. Ninguém consegue o contato, o calor. Contato, de um o calor é, ninguém consegue você estar no meio das pessoas, as pessoas. Aplicar ali... Aplicar um passe, né? É, é, Exatamente. No, no sentido do, do real, é. de transmissão do. do né? Então, vou... chega, chega, por exemplo foi legal demais, isso a gente pode continuar, mas eu acho que a gente sem o calor humano não é a mesma coisa é, é, é frio é coisa de internet é coisa fria é coisa para tampar buraco foi tampado buraco, então vamos voltar, vamos retomar aí por isso que eu estou perguntando aí agora vamos lá, você tá, sua palestra é Antes, durante e depois da pandemia. Nós não chegamos no depois ainda, mas praticamente já estamos retomando essas coisas. E ontem você teve no Recanto de Luz e Manchela que, sem avisar nada para ninguém, vejo tanto que as, a necessidade das pessoas, que, sem eles fazer propaganda, apareceu 400 pessoas lá. Pois é. Aí, aí eu pergunto para você. O Edson até entrou aqui saudando né, todo mundo, o né, que você teve lá ontem. E aí... A, é... Que experiência para a alma você viu num trabalho como o de ontem lá? Jorge, eu fui, foi, foi fantástico, sabe o quê? O, quando eu fui convidado, eu fui convidado online numa reunião que estava tendo lá com a espiritualidade. O, entraram pelo zap e falaram assim: olha só, ei, você. Você, não quero nem saber se você tem algum compromisso, mas cancele todos, porque dia 11 você vai estar aqui no Irmã Sheila presencial. Não é um convite, é uma intimação. Eu falei, tá bom. É, era até para mim ter ido também, e, o Edson chegou é... para mim para ir, né, para estar lá junto com falou, você. Ontem, ontem, eu só ontem não fui porque faz uns 10 dias que acabou o nosso sim. Covid, e infelizmente... Tem gente que ainda olha pra gente que teve Covid com preconceito, né? Precisa. Acho que vai pegar. Depois Agora de um tem um ano preconceito com gente... Covid você tá enco... Não, você tá encontrando gente aí que teve... faz um ano que teve Covid e a pessoa tá afastada. Não. Né? Porque você teve Covid. E nós não vamos mentir, né? Se eu fosse na frente do microfone, a primeira coisa que eu ia falar, oh, pessoal, tô saindo do Covid aí, viu? Então, então tem eu... gente que fica com medo. Por isso que eu não fui, Edson, justamente, nem chamei o Rodrigo, que a gente podia ter ido nós dois lá. Não, né? nem. a gente tinha falado isso. Não fomos porque a gente fica querendo proteger as pessoas, porque de repente o Covid está espiritual ainda, né? E passar para as pessoas. Mas viu, Jorge? E, chique... eu, e lá na AME, só comentar, lá ontem, sexta-feira lá na AME, a A diretora tava perguntando, ó, oh, que, o que que você mais sente falta na pandemia? O que, que você mais? Sente? E a gente chegou nesse momento, né? E a gente chegou atrasado, uhum. aí eu sentei e falei, será que ela vai perguntar pra mim? <risos> aí ela virou assim e perguntou, e você, o que que você mais sente falta nessa pandemia? Eu, do paladar. <risos> <risos> aí ela olhou assim, estou com covid, eu falei, é, não é só o paladar que eu sinto falta, do olfato também <risos> aí todo mundo olhou assim, falei, calma pessoal, já passou pessoal, o Jorge, o Jorge falou um negócio que é fantástico é, a falta do abraço eu, vou, eu, vou, eu falei isso ontem lá no Irmã Sheila, falei pra todo mundo falei, gente eu tava tão desesperado por falta de abraço que as minhas caminhadas na praça eu abraçava as árvores, uhum. juro por Deus Eu abraçava, eu ficava abraçado a árvore, e pensando assim no centro, naqueles abraços que a gente dava com o familiar, com amigos, com os né, dirigentes, eu ficava ali, eu ficava conversando com a árvore, meu Deus, que, que falta faz isso, e, e com... ontem eu não me contive pedi se a espiritualidade, a espiritualidade aceitou ou não, eu fiz todo mundo se abraçar no Irmã Sheila, Tá aí na, na página do Irmã Sheila, todo mundo se abraçando. Cantei uma música de Natal, todo mundo se abraçou, o Edson também se abraçou, o Fábio, todo mundo. Agora, foi fantástico o que aconteceu comigo lá. Pela primeira vez, o Jorge diz que ele é humilde, ele é simples, ele é humilde. Ele tem. Você tem que você fala que você tem orgulho, orgulho da sua vida. Orgulho da minha humildade. É. Mas ontem, <risos> ontem, eu vi o que é humildade presencial, e o Edson viu também. Acabou o nosso o primeiro intervalo, e eu fiquei ali fofocando com o Edson na mesa, que a gente não conversa. É, ali não, vocês não fazem fofoca, você é. e o Edson não fazem, pelo não, amor de Deus. Aí imagina, né? E, aí, que isso? e aí, que nós estamos ali <risos> conversando, quando saiu todo mundo para ir esticar as pernas, fazer aquela, né, aquela, aquela ida no, no, no banheiro, blá, blá, blá, e nós ficamos ali conversando. Veio uma pessoa que pela primeira vez eu descobri... O Jorge não é, não é, não é humilde, e simples, nada. É, é, essa pessoa, sim. Ela chegou e falou assim, eu posso servir para vocês dois uma torta de palmito? Ela estava tão simples que eu senti o bolso dela. Falei, não, não vou dar esse prejuízo para essa moça. né Falei assim, não, para mim não precisa, não. Aí o Edson, não, traz duas. Uma para mim, outra para ele e um refrigerante diet. Ele com aquela pança desse tamanho, querendo que o refrigerante dá e te resolva a situação. Pra academia ninguém vai. Eu tô indo. Aí, e ficamos ali. Aí todo mundo começa a chamar. Vocês não vão subir? Porque faz aquele cafezão lá em cima, né? Ah, né? E ele, não. Tem uma moça que vai nos, nos ofereceu com muito carinho, nós vamos, vamos esperar. E esperamos. Daqui a pouco veio ela e ela falou assim para mim, ó, dá uma mordida aqui na, na, na sua para ver se tá quente. Eu mordi e falei, ó, oh, tá quente em cima embaixo tá frio. Ela levou de volta. Daqui a pouco ela voltou e nos serviu, trouxe lá e tal. Nós começamos a comer. Aí ela sentou. E eu fiquei curioso, né? Aí, assim, eu não conhecia. Aí eu falei, quem é você? Aí falou assim, ah, eu sou a Inês Polegato. Eu que faço a tradução, ou eu que faço a, a, a revisão dos livros do Jorge Reis. Qual é o outro? Outra, tem um outro artista Wagner Borges. Wagner Borges. Tradução de francês. Tradução de francês tradução... e acabei de fazer essa tradução desse livro de francês e estou dando para o Fábio. Eu olhei para o Edson, o Edson olhou para mim. Ele começou com aquelas brincadeiras: vai! Vai, você não conhece as pessoas, você não sabe. Eu falei: Meu Deus, cara, que exemplo de simplicidade! Essa mulher tem! Fantástico! Aí eu tirei uma foto, mandei aqui pro Jorge. Aí falei, Jorge, fiz uma nova amizade. Uhum. Tá aqui, ó. Aí, muito legal. Mas olha, é isso, isso, cara. Isso, Jorge, nós estamos longe disso, hein, cara. Com nós temos ainda algumas cruzes para carregar e não vai dar não nessa aqui. Não, você carrega as suas, mas não fica jogando para <risos> cima de mim. Tá bom? Eu não tô com tanta cruz assim para carregar. Você mas foi quer... muito Carinha, bacana, mano. Você tem uma pergunta, né, Juliana? Tenho, tenho sim, o, o, o Rui. O Aécio César de Sete Lagoas está perguntando para você... O esse Ed... é perigoso, Isso é... Arte e vida. Vida e morte. Aí, e caramba, peraí. Sumiu aí? Fugiu. Sumiu. Peraí, aí que eu tenho aqui? Saiu correndo. Peraí, que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. Tenho do Aécio e... E tem aqui. Ah, Doésso César, peraí. É. Lembrando que todas as perguntas é o Jorge Arte e que responde. Vida, vida peraí. Arte e Vida, é, ele fala assim: Vida e morte se completam. Qual sentimento nesse caso de desenvol... Se desenvolve? Onde alegrias e tristezas são as notas reais em que compõem muitas vidas no planeta? Quer que eu repita? Não, aí é o Jorge que responde, eu não eu sou analfabeto. Não, qual o sentimento a gente tem né? que entender o, o, a filosofia, né? Não, porque as perguntas, as perguntas do Edson é, é, são filosóficas. Eu, eu, eu acompanho, eu, eu vejo ele faz umas <risos> perguntas aí nos programas que ele participa, que eu fico umas duas horas pensando para entender o que, que ele perguntou. Imagina então, responder. Então vamos lá meditar aqui na pergunta o dele. O Jorge vai responder. Qual o sentimento, nesses casos, sobre arte e vida, né? Vida e morte se completam. Qual sentimento, nesse caso, se desenvolve onde alegrias e tristezas são as notas reais em que compõem muitas vidas no planeta? É, eu, eu acho assim, né? No, o Ed fez isso já, hoje, já fez. Ele, ele mostrou a vivência dele entre a tristeza que estava acontecendo no mundo e a alegria também de aparecer coisas novas. E as músicas que o Ed cantou hoje foram exatamente é, traduzem exatamente o que o Aes está perguntando. Que é como você conviver no meio dessa alegria, dessa tristeza ou morte e vida? Como conviver nesse meio e conseguir você tocar a arte para frente? Então, o Ed aproveitou, no sentido é, bom, esse mote, né? Aproveitou e fez um trabalho em cima disso. Eu Hoje ele que... já cantou pelo menos três músicas aqui que estão envolvidos com a pandemia, mas sem assustar ninguém, sem nada, só tentando elevar, tentando é, buscar, tentando colocar fé nas pessoas. E um sentimento que eu acho que surgiu nessa pandemia é o sentimento de, de consolação, a o, o atitude, né? a ação da consolação. O que, que mais exigiu da gente para com as pessoas que estavam perdendo seus entes queridos né? tem um primo que perdeu o pai que entrou na de manhã e morreu de tarde né? E, e cara qual que é o, o que, que a gente tem para fazer? Né? consolar da, né? então da... esse é um dos sentimentos que eu acho que a gente é, desenvolveu a atitude a gente desenvolveu Mas na pandemia, que é o que a doutrina espírita nos ensina. Sim. Doutrina espírita é, é consolação, né? Uma outra coisa que, por exemplo, São Paulo é uma cidade grande, então a gente se vê muito pouco, a família, né? Uma filha sai para trabalhar, a outra sai para lá, a outra sai para cá, então você se encontra. E quando que se faz uma refeição, todo mundo junto? É caso era coisa rara. Uhum. Muito lá uns domingos, né? Os domingos. Mas na semana era quase raro. A coisa que eu mais. Amei nessa, nessa pandemia Foi poder todo dia Tomar café da manhã junto com a minha esposa Minha filha Na hora do almoço, almoçarmos junto E fazermos um agradecimento pela refeição Quantos anos eu não faria, não fazia aquilo Você come muito rápido Você nem está lembrando E de agradecer aquela refeição na tua mesa E também pedir à espiritualidade Que essa mesma refeição chegue em tantos Que estavam necessitados Eu comecei a fazer isso na minha mesa, na minha casa, e não demorou muito para uma sobrinha, que é a Theia, a estar num ponto de ônibus, nesse ponto de ônibus, chegou uma pessoa, pediu o lanche dela, ela deu o lanche, que ela estava em trabalhar, deu o lanche para ele, e ela disse que quando entrou no metrô, ou no ônibus que ela entrou, Aquela imagem não saiu mais da cabeça dela, incomodou ela de um jeito. Porque isso é físico. É? Né? Isso é físico, né? É. Isso aí não é só. É, é... O que, que acontece? É, isso aí já está provado que é físico. Se você faz o bem para alguém, você, a, a adrenalina, todas as coisas, todas essas coisas que existem no corpo da gente, sem você querer. Ela vem que você, passa, você entra num no estado de euforia, num no estado de, de bem consigo mesmo, porque eu falei, isso é físico, até. Então, é uma coisa física que a Sim. pessoa descobre quando ela faz o bem para alguém. Tem um, até uma, uma, um acontecimento que a pessoa fez, um, que a pessoa passou por isso e relatou depois. Ela estava na fila do McDonald's, um desses Sim. coisas, pra, no, de carro, na fila do McDonald's, entendeu? Ela estava na fila do McDonald's. Aí ela falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer um negócio diferente hoje. Pedi um lanche para ela. Falou, qual é o lanche mais legal que tem aí? Ah, é o tal. Então você dá esse lanche para a próxima pessoa que está aqui atrás, tá bom? Foi bom. Apagou, pegou o lanche dela e foi embora. porque quando ele saiu do carro, nem sabe quem recebeu esse lanche, nem sabe de nada. Mas a felicidade, a mudança que teve no corpo de tudo... É uma coisa incrível. de saber que ele tinha dado alguma coisa para alguém. Eu nem sabe. Talvez que a pessoa fosse milionária que estava lá atrás recebida a coisa. Né? Então, é, é, é, é, isso é muito legal. Isso modifica as pessoas. Então, Jorge, olha só para mim. Eu, eu, eu ia nas casas espíritas e tem muitas casas que faziam esse trabalho. Né? E eu falava, não, um dia eu vou, me convida. Eu vou. As pessoas convidavam, eu, ah, não dá. né tem uma... Nunca fui. Era um covarde. A minha família, quer dizer, a minha sobrinha, que é uma ateia, Passou por essa experiência, ela saiu dali... Ah, me lembro, ela estava indo para a faculdade, que era um uhum. encontro com as amigas na faculdade. Ela chegou lá e falou assim, é o seguinte, não vou dar mais tempo. A partir de hoje, eu vou fazer uma vaquinha na internet, nós todos vamos ajudar, quem está comigo? E nós vamos arrecadar fundos e nós vamos fazer comida e vou levar o pessoal de rua. Ela pode, ela pode continuar assim não, não, ela, não começou, ela não. começou, já envolveu toda a família, nós já estamos no quarto mês de entrega, com uma vaquinha, com, usando a internet mesmo, usando o bem, usando a internet para o bem, e só para você ter uma ideia, esse mês de dezembro, como era um mês que, de, olha só como aconteceu, entrou um grupo de, de, de futebol, fizeram um, um teste lá para negócio do Palmeiras, recadaram alimentos, ligaram para mim, mandaram um zap, ó, oh, estamos aqui um de alimentos, você pode pegar pro projeto, Legal. Falar em, fala em Palmeiras, semana... o Palmeira, que, que você acha, você que mora não, na, rua, não, vamo... na Rua do Corinthians? Não, peraí, vamo... não, pera aí, não, fala, de futebol, não fala de futebol. Vendo o pessoal comemorar Nosso time está precisando desse de apoio. Não, não, não fala de futebol. não Vamos falar do projeto. <risos> aí, aí o projeto, quando foi essa semana, um grupo de, de futebol, chama Futebol Proletário, qualquer coisa assim, também fizeram um futebol, arrecadaram fundos e mandaram usar para ela. Estamos fazendo um Pix de R$ 1.470. Reais. Então, olha, olha só, de uma, uma, uma um ser. Uma, uma ação, uma, né, uma ação. Uma ação, a coisa vai tomando esse rumo. Então, tudo isso é da pandemia. Agora, futebol, é, eu não vim aqui em São José dos Campos para ser humilhado. Porque o Palmeiras ganhou tudo, o Jorge Nossa Palmeiras. Senhora, e o nosso Rosso, time está tá difícil. O meu hein, time, o do Rodrigo, que é o São Paulo, futebol Clube. Tá difícil. Foi uma decepção, <risos> mas pelo menos nós temos três mundiais. Uhum. Agora, morar na rua. Do, olha só, é carmo. O cara mora na rua. do, do São Paulo. Itaquerão, mano. né? Mora é, na rua do, do Itaquerão. Grudado, do grudado. É. Eu morava lá antes. Aí eles chegaram, fediram o no terreno pra fazer um puxadinho. Ah. Aí tá lá aquela encrenca lá. <risos> olha só, Ed. aqui. Vou até a música agora aí, mas só vou falar que a Valéria, a Valéria lá do Rio, nossa amiga Valéria, entrou é. aqui, tá dando um bom dia pra você. Ela disse que o que mais sentiu durante a pandemia foi a falta de um abraço mesmo. Foi muito ah, difícil e... não poder abraçar as pessoas, principalmente os amigos. E, e hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo na, na internet, na, no YouTube, está lá as dez coisas que as pessoas mais gostam do brasileiro. O primeiro foi o abraço. Ela falou o abraço do brasileiro é totalmente diferente dos outros. Jorge, Rui... Vocês não sabem da maior, eu cheguei, nós chegamos na rádio hoje, era às dez para as sete, eu estava estacionando, de repente chega o Ed Moreno. Sou bom de horário, cara. A emoção foi tão grande, que quando ele me abraçou, as lágrimas desceram, porque foi um não. abraço que ele ficou, nós ficamos abraçados ali, acho que uns 5 minutos. Uma coisa maravilhosa que a gente não sentia há muitos anos. Eu, eu, eu, eu, Carlinho, você é chorão, tá? É, mas, sabe o que, que é? É que é um abraço saudoso, né? Assim, cara, eu fiquei com muita saudade de abraçar. É sério, eu ficava com muita saudade de abraçar. E quando eu encontro amigos assim, eu não quero nem saber se pode, não pode mesmo lá. No, no... Nossa, eu acabei com. Eles devem estar meio bravo comigo. Não é me convidar mais, né? Para o Irmã Sheila. Mas eu fiz todo mundo se faz abraçar. Faz bem, faz bem. Sabe por é. quê, cara? É necessidade, é necessidade de se abraçar trocar energia, é, De né? trocar essa energia Isso é muito maravilhoso Não aqui tem a... internet na vida Não aqui tem a... o artista maravilhoso do mundo Que aí através eu... da internet consegue passar Esse grau de sentimento Olha aí, um o... aí na, na tela aí O pessoal lá Não sei se vocês conseguem ver aí. É, estamos vendo aqui. Bastante aí, 400 pessoas lá. Não, isso porque não foi anunciado ah, deixaram, e não... Deixaram o orçamento. Claro, todo, com todas Olha as precauções. Legal. Todo mundo de máscara, álcool gel, todas as coisas aí. Sem, não tem problema, entendeu? Você vai nas igrejas, as igrejas grandes aí, as igrejas católicas, ou os templos evangélicos, tá, todas as pessoas estão lá. Não, estão todo mundo. Entendeu? Por que, que a gente é diferente? Por que, que nós uh, corremos? Para com isso. Eu, eu, eu sou chato mesmo, não adianta mais eu ficar Mas falando. Mas, Jorge, bastante... Jorge, isso não é chatice. Isso é ser objetivo. Qual ou, é o papel. É qual é o papel da, do centro espírita? Qual é o papel? É esse? É esse abraço? É esse abrir os braços e receber. Ou eu, eu confio na espiritualidade de verdade, ou eu não confio. E eu confio. Eu confio tanto que, graças a Deus, a pandemia passou bem distante de mim, Jorge. E eu, eu abusei, tá? Não, então, eu, eu, ah, a, nós, igual eu falei, nós três tivemos Covid aqui. Eu, Carlinho, o Calinho, e o Rodrigo. Estamos saindo agora, né? Saindo. Ah, já, passou mais, já passou mais de 10 dias, só para o pessoal saber. Tá bom? Se encontrar com a gente aí, não fica com medo, não. <risos> e eu abracei todos é... eles, tá bom? Fica e tranquilo. O, o... E eu vou abraçar mais ainda e antes de ir embora. teste negativo, né? Olha só. E o, o que que acontece? É esse é, é Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode, qualquer pessoa pode pegar em qualquer lugar. Você pode, uma criança pode ter ido para a escola e chegar em casa, ela não vai ficar de máscara dentro de casa. Ela está com Covid e passar para todo mundo. Criança não tem nem o, o, o Francisco do Rodrigo pegou pegou Covid. Pegou. E ninguém nem sabe que ele pegou. Só sabe que o Francisco teve Covid porque ele, foi, ele fez o teste. A Camila foi fazer o teste, fez o teste no Francisco e deu. Jorge, senão e coisa... não ia ter passado sem ninguém saber que ele tinha tido. E, Jorge, criança, e a, e a coisa... criança não passa Porque a ah, criança passa. ficou em contato com a Deixa eu te, te ver mais... Teve contato com a... comigo Quer dizer, com a Camila, teve contato com o Lucas E não passou uhum. É. É. Então, E outra coisa mais chata Que está acontecendo agora É você ver um palestrante E lá com a máscara Tentando falar naquele microfone De casa espírita que é horrível O som é ruim Não melhora nunca. É, um, é um, um horror. São raras casas que tem um som decente. E aí o cara ainda põe uma máscara e fica lá. Você não entende nada. Me desculpe, cara. Tire a máscara. A pessoa tá lá você tá aqui. Tira a máscara. Não tem como cantar com máscara. Não é. tem como falar com máscara, não Eu tem Eu dou até um conselho, tá preocupado? Então não leva vai. uma gafa de cachaça, bota uma <risos> dose no do lado antes de começar a fazer a preleção, toma a cachaça. Faz um gargarizho. Faz a preleção, depois toma outra. <risos> E pronto, tá tudo resolvido <risos> né? <risos> que aí vai estar com a boca Ô Jorge, agora eu vou fazer uma pergunta que alguém me fez Na no primeira vez que eu fui na Casa Espírita Se o Chico Xavier estivesse aqui encarnado Que eu vou fazer uma canção que eu fiz pra ele em homenagem A última que eu fiz agora em homenagem a ele Eu pergunto quem ele é Se ele estivesse aqui E eu fizesse uma pergunta pra ele assim Chico Qual é o aprendizado dessa pandemia? Você responde Não de jeito nenhum, eu não tenho pretensão nunca de responder uma pergunta que o Chico poderia responder. Qualquer pergunta, por mais inteligente que eu seja para responder, nunca vai chegar aos pés da resposta do Chico. Eu acho que o Chico, ele seria o primeiro a obedecer às regras que estão aí. Com certeza. E depois ele seria, seria seguiria as regras da doutrina Espírita. Uhum. É. É de... e, e é legal isso que o Rui falou agora Porque ninguém está pedindo <risos> para ninguém quebrar a regra aqui. Né? <risos> não. Ninguém está pedindo Para ninguém quebrar a regra Vamos ficar dentro das regras Porque como, como eu dizendo, o lugar mais seguro Que tem para gente é dentro de uma casa espírita Tanto do dúvida. lado espiritual como do lado físico Porque todas as precauções são feitas Eu né? não tenho dúvida Ou A gente viu aí 400 pessoas Porque lá cabe 800 Não, com 800 está vazio Não, eu tô falando, Exatamente, lá é Por isso que eles afastaram todos os afastamentos das cadeiras, todo mundo de máscara, mundo, as passagens dentro do, das câmaras onde tinha que fazer cirurgia espiritual, todo mundo de máscara, todo mundo direitinho, todo mundo passando álcool, todo mundo passando tudo. Preocupação a, a, a, a, ali de todos, com todos, e pronto. É, e se tivesse hum. o Chico, ele, ele pediria para as pessoas usarem máscara. Uhum. certo? Claro. Porque é claro. uma norma, é uma regra. É. E outra, a gente percebe que as pessoas bastante evoluídas, a primeira coisa que ele faz é seguir as regras. É. E outra coisa, vai passar a pandemia, mas a máscara não pode passar. A gente tem que se acostumar com ela, se acostumar. A, a gente, muitas vezes, num trabalho espiritual, em qualquer palestra, alguma coisa, aí está a pessoa tossindo do lado da gente, outra espirrando do lado da gente, outros tudo do lado da gente, sem máscara, sem nada. Com essa mania, com esse conhecimento novo... Pô, oh, tá um pouco resfriado, bota a máscara e vai pro lugar que você estiver aqui. Ah, tá todo mundo sem máscara. Tá todo mundo sem máscara, mas eu tô com meio resfriado, eu, não vou, eu vou ficar de máscara. Pronto. É, porque o, o problema não é você é, ficar com medo de coisa. O, o problema é você transmitir. Transmitir para os pros outros, outros. Então, exatamente. Então, é, é um respeito. Quer dizer, uhum. eu detesto a máscara, mas eu uso porque claro. acredito que eu tenho que respeitar a pessoa que pode pode ser uhum. infectada, né? É. E a liberdade a liberdade vai até onde começam os direitos e os deveres dos outros, Não né? Eu, eu acho, viu, Jorge, essa é a minha opinião. A maior vacina que existe contra a Covid são os nossos pensamentos positivos, o nosso agradecimento a Deus E, e, e, fazer, e outra, e a morte nada mais é do que uma continuação da vida. Então nós não podemos ficar apavorados com essas coisas, porque se tiver que acontecer com a gente, vai acontecer. Ora. E daí? Nós estamos aqui para isso. Uhum. Certo? Exatamente. É, Ed, canta uma música porque, e depois a gente vai para o momento de cavalo. É, momento de cavalo. Pode fazer. porque Justamente sobre isso, como o do irmão Sheila ontem. O Ed, o Daniel pergunta, Ed... Numa palestra pública no Centro Espírita, o recurso da música cantada durante a exposição traz melhor emotividade ao espectador ao espectador compreender os ensinamentos. Daniel, eu sempre defendi que a música ela cura. A música ela é o elixir para que o plano espiritual aplique a cura. E isso eu descobri muito Quando eu fui pela primeira vez No Irmã Sheila Cheguei lá, tinha por volta de umas mil pessoas Tava gente até na rua Eu me assustei Porque eu nunca tinha ido lá E Na segunda vez que eu fui Eu e perguntei eu pro mentor tava Você tava lá também <risos> Pro mentor <risos> Por que, que eu tinha que ficar lá cantando 3, 4 horas? E cantando de tudo, tá? Porque acabava o repertório espírita, aí você ia emendando com algumas músicas espiritualistas. E ele me disse o seguinte: quando você chega aqui, você olha para essas pessoas, aqui não tem religião, aqui tem dor. E quando a dor chega, você quer cura, você não quer religião. E ele disse: cada um aqui entra para seu mundo individual, seu mundo particular, e o que, que faz? Começa a ter muitos pensamentos atrapalhando o trabalho espiritual. Não que a espiritualidade não consiga fazer, mas demora um pouco mais. Quando você põe a harmonização musical, aí todos ficam em um pensamento de harmonia e a espiritualidade trabalha com mais benesse. É exatamente isso. É, você, todo mundo chega com uma preocupação diferente. A maioria da pessoa que vai procurar um trabalho de cura está com a dor. né? Então, ela se concentra na dor dela. E, na realidade, ela tem que se, de, se, de, se desconcentrar daquilo, se concentrar em outra coisa para todos as, o campo vibratório dela, todos as, os chakras que a gente chama, né, que são os nossos centros de força do corpo, eles se abrirem. E quando o chakra se abre, sem você se preocupar com aquilo, você abre para um tratamento que está chegando ali. Então, quando a gente está no trabalho de cura, no salão já está tendo esse tratamento. Então, é como o Edson fala, muitas vezes a cirurgia já está acontecendo no salão. Lá dentro, quando ela vai lá para a cabine, lá que está de frente com o médico, é só um complemento, porque a cirurgia já foi feita antes. Então, a música faz isso. Pode ver que todos os trabalhos de cura têm música. Sem música, não dá para fazer. Então, o Edson... Você vê que quem toma a atitude de chamar as pessoas para ir cantar no, no Irmã Sheila é o Edson, ele sempre seleciona. Se a pessoa não for muito boa, ele não chama mais. Não for muito boa não é um sentido de ser um fora de série, mas se não conseguir transmitir uma mensagem, ele não chama mais, porque ele sabe a importância da música para um trabalho de cura espiritual. E não é só cura, não. Você pega os livros do André Luiz com Chico Xavier também, ele fala da importância da música na hora de qualquer tipo de tratamento. A importância da música. É, vamos cantar uma música. Rui, você vai levantar um pouquinho? É. Estava querendo levantar um pouco, não? Você? Por okay. quê? Tá querendo sair um pouquinho daí, não? Você não, né? Não. Ah. Não tá. É, canta uma música e depois a gente vai para o momento de cavalo. Tá. Ah. Bom, essa canção é chama. É, o título é Quem Ele É. Porque por mais que nós achamos que conhecemos o Chico Xavier. Eu acho que nós não, não conhecemos Chico Xavier Tem simplicidade no olhar Tem verdade no falar E carisma até quando ri. Como é benéfico lhe escutar Aprender olhando você que não dá vontade de sair. Por você tenho admiração. Não cheguei a beijar a sua mão. Tenho até inveja de quem isso fez. Você é o maior exemplo em nós. Só em te falar embargo, a voz gratidão ao vosso exemplo de amor. Quem ele é o imenso Chico Xavier que disse: 'Cisco quem ele é'. Eterno Chico Xavier, que disse de Deus.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 Quem ele é o eterno Chico Xavier que disse? Cisco, quem ele é? O imenso Chico Xavier que disse? Cisco. Quem ele é? O eterno Chico Xavier, que disse: "Cisco de Deus". No ar. Contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, estamos no nosso momento Gigavale e o tema de hoje será renovação de ânimo. Esse é o nosso tema que nós vamos passar agora e o Ed comenta para a gente depois. A renovação de ânimo. O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se a pouco e pouco, terminando por vencer as resistências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica que gera perda de energia por consequência de entusiasmo pela vida pode resultar de estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas. Também por frustrações profundas que deixam na alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de vidas. Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente. Por vezes, um pequeno estímulo, um alento, é suficiente para se sair de um estado de desânimo para o de entusiasmo. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica. Quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, Ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. Quando saiu para a rua ao final do turno de trabalho, foi seguindo no meio de uma fila silenciosa e sombria de operários. Embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças. À sua frente, caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assoviando pelo caminho. O rapaz se aproximou dele e perguntou... O que você vai fazer agora? E o desconhecido respondeu com naturalidade... Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar, da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz. E o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem. Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria a se tornar realidade. Formar-se em direito e seguir a carreira da magistratura. Ser um juiz. será demais insistir que a oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores que vertem da divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva. Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando na criatura até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras que o enriquecem de paz interior. Esse é o momento chicavale. Ed, o que, que você poderia falar sobre a renovação de ânimo dessa mensagem é, tão vi, linda? É, mensagem maravilhosa. É, eu gostei do, quando ela encerra, né? A oração. Feliz do ser encarnado que ainda tem como escudo para tudo que a vida lhe propor, a oração. Eu falo porque eu acho que. Isso foi benéfico para mim na, na, nessa situação que nós vivemos esses dois anos. Eu orei bastante. Eu orei em todos os momentos que eu achava que eu não tinha uma posição ou uma resposta ou uma, uma busca. E toda vez que eu orei, de alguma forma, isso transformou. Então, feliz para você renovar, começar a renovar alguma coisa na sua vida comece com a oração é porque a gente costuma até dizer Jesus em todos os seus momentos que ele parava ele ia fazer sua oração e Sim. deixou para nós essa beleza do Pai Nosso que é justamente uma oração que Jesus fazia e essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos né? então se Jesus já nos deu essa dica ou esse ensinamento Qualquer coisa que eu tenho que fazer Sim. na minha vida, pelo menos imitar Jesus. Ou copiar Jesus. Orar primeiro. Porque ele orava. Sim. Então... Vamos encerrando, Jorge? Vamos encerrando o momento de Gigavale Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Rodrigo, é, fala Só... do livro, do livro do Ed. É, o objetivo é esse mesmo também. É, a gente comentar aqui do livro do, do no, Chico, no... né? Do, do Aécio. Do Aécio. Aécio. É, deixa eu colocar o aqui. Aécio eu o Aécio é. também é escritor? É. Ah, então é por isso que ele faz essas perguntas. difíceis. <risos> Na verdade, ele já, já conhece né, a resposta. Ele faz a pergunta já sabendo a resposta. Mas a, a gente está lançando aqui Essa campanha, o um financiamento coletivo, da mesma forma que a gente fez aqui no estúdio, lembra? Ed, No início, para poder apoiar aqui a impressão, porque o Aécio não tem condições de, de, de imprimir o livro. né? E, mas ele doou todos os direitos autorais para a AME, para a Assistência Maternal Espírita, que Muito cuida bom. de 160 Além crianças Além de ser inteligente, aqui. é... É, né? é de coração. É, então, porque está divulgando o Chico Xavier, tá, e está ajudando a AMI, né são 160 crianças. E, a, e é isso que o Chico fazia, né? Chico ele, ele sempre pegava a, os livros e doava os direitos autorais também para instituições a, de caridade. A, então a, a gente falta aí 19 dias para finalizar a campanha, né? A, a gente precisa arrecadar que é o custo, né? Sim. Isso é somente o custo da impressão é, de 500 livros e também o envio para as pessoas que poderem contribuir. Então a gente já conseguiu ah, alcançar aí 58% né, do arrecadado para poder apoiar a impressão é, dos livros. E quem quiser participar dessa campanha, então é só entrar no site que eu vou colocar o link aí para vocês, tá? Aqui no, no Vivência. Ah, Pode apoiar com 50 reais, 100 reais ou 200 reais. E qualquer contribuição vai receber o livro autografado pelo autor. Né? Então, a, se quem quiser pode fazer via PicPay. É, a gente teve uma. É, não tão boa surpresa que tem uma porcentagem de taxa lá que é o PicPay cobra ah, Agora tem. <risos> mas pode entrar, clicar no enviar a mensagem que a gente passa o Pix da conta, que aí não tem custo pra gente também. Então, a, mas pode, tanto faz. Se quiser fazer via PicPay também, pode, não tem problema, ou clica aqui, via mensagem, a gente manda o Pix para vocês. Então a gente vai imprimir lá pela editora Dionise, que é a que vai fazer a impressão. E aqui tem todos os dados aí do, do livro, do autor e também da instituição que aí vai, re, vai receber o apoio das vendas desse, desse livro que será impresso, tá bom? Hoje, hoje a AMI atende quantas crianças, Jorge? 170 170, diariamente diariamente, é creche, né? Lá é creche. E com quantas refeições? É, elas entram cedo e saem 5 horas da tarde né Entra, elas entram cedo e saem 5 horas da tarde, aí é uma refeição atrás da outra <risos> Outro dia eu fui lá me deu vontade de ah, comer aquelas, aquela sopa que a criançada está tomando. Comia com tanta boa vontade que eu falei, ah, essa sopa deve estar uma delícia. né? Ô, Rodrigo, nós estamos esquecendo de falar que também temos sorteio aqui do Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Verdade. As pessoas ligarem. Exato. A gente ainda. vai sortear então os dois, os dois, dois quem CDs. quem quiser, né? Então a gente vai sortear os dois CDs. Já vamos para o sorteio e um no livro. É, e um livro. Ainda não sorteei aqui ainda, tá? Então a, não dá para a gente ir pro sorteio agora. Bom, Se não não quiser lidar. a gente vai para os aniversariantes, isso. enquanto eu vou fazendo o sorteio aqui. Uhum. Na, enquanto isso as pessoas podem mandar, quem quiser participar. Falar do... que participar do sorteio do, do CD, né? Coloca e aí E do livro. Mas é... quem, quem já entrou para o sorteio do CD, a gente sorteia o livro também para essas pessoas. Sorteia o livro né? também. Ah, quem vamos quiser, lá. né? Uhum. É... Aniversariantes. Jorge, quem fez aniversário ontem foi a Nara Petiti. Eu vi, né, no Facebook, é? lá o Fernando colocou no Facebook. <risos> um uhum. grande abraço para a Nara e para as criançadas todas lá e para o nosso querido amigo Fernando Petiti. No dia 13, lá do pau de trás, foi a Juliana Espadoto. no dia 14, a Janaína Ferreira, no dia 15, a Terezinha Campoi, no dia 15... 15 também, a nossa querida amiga Elza Saito, que contribui com a gente aqui para o programa e não deixou de trabalhar durante a pandemia, viu, Jorge? Eu estou com saudade da Elza, faz tempo que eu não vejo ela. É, né tá. da fortuna. E no dia 18, nós temos a Gisela Pereira, Sim. e no dia 13 está. Tava esquecendo aqui, o Aderbal Bonani, lá de Taubaté, sobrinha do Bonani. Ah, legal. É, dia 12, quem faz aniversário é a Maria Auxiliadora de Souza Santos, lá sua vizinha, lá da Vila Maria, que sempre está aqui com a gente também. Ela faz aniversário hoje, dia 12. Né? É, quem faria aniversário dia 15, Rui, era a Dona Anitta, né? Que desencarnou há é... de poucos, poucos dias, digamos assim, né? Não faz um mês pouco. Um grande abraço para a dona Anitta. Pode mandar um grande abraço para a dona Anitta, que eu tenho certeza que, do jeito que ela era, ela já está recebendo abraço de todo mundo lá no plano espiritual, né? Então, dona Anitta, receba o nosso abraço aqui, com todo o amor que a gente tem pela senhora. E agora a senhora está livre. Está livre mesmo, com certeza, e está muito feliz também, nós temos certeza disso. É... Um grande abraço. É... é isso aí, Rodrigo. Tem mais alguém? Eu beijo aqui. Uh... Não, não, não. Então vamos agradecendo A WS Festas em Embalagem Exatamente. Que é, Em homenagem é, Que homenageia essas pessoas na hora do momento De aniversário que é a WS, porque é festas Falou em festa, falou em aniversário falou em aniversário, falou em festa, falou no pessoal do Vivência Espírita, convida a gente para ir na festa, para comer é, um saudade. Eu também, eu coisas, tô estou... Nossa, <risos> uhum. que saudade das festas. Uhum. Aqui em São José tinha uma festa de final de ano, né comemorava lá um grupo castelã, nem isso. Tá... E, não, não, aí, não não então, aí o pessoal fica meio recebendo aliás, aliás, eu fazia é. uma festa na Casa da Dora comendo aquele cuscuz, eu vinha um dia antes nem isso também. Tá é, mas não teve palestra pra você antes por isso que não deu certo. Se eu tivesse palestra pra você ir, antes ia lá em São Paulo com a fome danada, chega aqui nada. Carlinhos me deu um café que parecia aí chato. você Aí você não vai ter, aí você não vai ter in, in, coisa pra inventar pro Edson Barbosa. Que você, você chega e você fica inventando coisa e ele fica achando que é verdade. É, mas já, não, Naquele é, é, dia nós comemos aquela jaca mesmo. senhora, ele é. chega e bota, fala que comeu não sei o que, fala que comeu não sei o quê, o Edson fala, pô, quando eu vou aí vocês não fazem nada disso Ô, pra mim. O, o, o Jorge, gente, ele falava assim, <risos> você tem que pra lá hoje. Eu falei, não, não combinei com o Jorge, não tem nada pra eu fazer lá hoje. Eu vou pra casa descansar e vou sair amanhã cedinho. Não, você tinha que ir hoje. Uhum. É, eu sou, é então, amigo. Né? Não tinha jeito, eu, eu pensei até nisso, mas aí não adiantava. Você não tinha uma apresentação, alguma coisa para levar. Aí, aí, nesse lado o pessoal ainda tá meio devagar mesmo. Né? tá né é. Igual o Evangelho de Natal que a gente faz lá na AME, esse ano não tem porque o Grupo Castelão vai cantar, vai todo mundo de máscara ficar cantando de máscara. Não tem como. Ó, né? Vamos sortear. Eu já sorteei aqui pelo sistema. Eu quero mandar Vamos aqui lá. um abraço só, só para um esse casal ah. aqui, que é o Sérgio Francisco Terra e a Esté Terra. Esté <risos> é cantora. Tem um grupo né, de, de, de vocal também, viu, Jorge? Lá na Zona Norte de São Paulo. Muito legal. E o, o Francisco é um cara muito batalhador. Ele entrou aqui mandando um abraço. Um beijo. Franciscão, obrigado, hein, pela audiência. Não e legal. a todos que participaram. A ah, Lucelita, minha esposa? Bem, ainda bem que o Carlinho me avisou, Celita, Senão já não tem comida aqui. Vai chegar, você já tarde, chegar, que... de... Mas chegar você... em casa também não vai ter. Mas você já, já tinha falado dela, já tinha mandado é. um beijo pra ela. Beijo, amor. Uhum, beijo, minha já. filha Amanda Morena, Amanda Moreno antes tomou um susto, foi assaltada tomaram Nossa. o celular dela na rua motoca, um motoqueiro passou e tomou o celular. Zona, Deu... Le... Zona Leste? Zona Leste, né? Corinthians, ali. <risos> é brincadeira, é brincadeira. É o um lugar mais seguro do mundo, chama Arthur Alvi, onde eu moro. Uhum. Tem um metrô lá. Beijo, minha filha, <risos> beijo, meu genro. Matheus e a minha esposa Celita Daqui a pouco estou aí, umas sete Legal. da noite A linha, brota, a a brota linha é, é vermelha com frango. É. O Carlinho disse que hoje é dia de macarrão com frango Eu nunca comi é. macarrão com frango na minha casa Eu vou comer hoje Vamos aqui né, Com o oferecimento aí da livraria da Casa do Caminho Que sempre apoia a gente também Sortei aqui pelo sistema Sorteador.com.br que os nomes Pega os nomes, todos os nomes, coloco lá, ele já traz de volta aqui. Né? É... Parece marmelada, mas não é. Ah, né? Então a, a Gisele não. Lacerda, que sempre está com a gente aqui, ganhou o CD, né? Gisele Lacerda, lá de, lá Taberá. de Taberá. Ah, de, de Taberá! Taberá. Pô, a Gisele Lacerda. Aí, e quem ganhou também a. E quem ganhou o outro CD foi a Maria Inês Correia, que ganhou aqui. É, também pelo YouTube, né? Então, Maria Inês envia pra gente o seu endereço. né? Pode, nesse celular que eu vou colocar aqui, que é o WhatsApp, você pode, por favor, adicionar enviar o endereço aí pra gente poder enviar o CD para vocês. né? E quem ganhou o livro foi a Fabiana Kraus, que sorteou aqui, que ganhou o livro. Então a Fabiana Krauss também envia aí nesse WhatsApp que eu mandei para vocês aí no, no texto do YouTube é, manda aí no chat do YouTube para a gente uma mensagem para a gente mandar o livro para vocês por, por o endereço, né? Então e, e o CD a vai a com vocês. dedicatória para as duas. Dedicatória, já te passo o nome aqui também. Pois não, vamos fazer aqui com muito carinho, obrigado que vocês curtam. Agora sim tá aparecendo. Ah, e quando a gente escuta esse, essa música, <risos> vamos para a dica do dia, dica do entrevistado. A dica do Ed nosso convidado, né? Aí, é, dá uma dica aí para as pessoas, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, uma dica de alguma coisa interessante que você queira passar para a pessoa. Pode ser de um CD, pode ser de um livro, pode ser do que você quiser falar, de uma apresentação, de alguma coisa assim. Olha, eu, eu, eu a minha dica é, é, é livro. Uhum. E é o livro do Jorge Reis, que ele está acabando de lançar, que ontem, com aquela conversando com a Inês sobre a correção que ela fez... Ela falou do livro com emoção Ela não escreve livro Ela só fez a correção uhum. E ela falou por, pra mim Que é emocionante Ela fazer a correção do livro uhum. E me matou de curiosidade Eu não, não tenho o um livro ainda, né? Mas, mas me matou de curiosidade Então se me matou de curiosidade Eu indico Essa leitura Trajetória então... dos Espíritos daqui pro meio de janeiro Se Deus quiser, ele deve estar por aí Vou colocar a foto dele aqui no... Vou colocar a foto o, aqui no. O Nil no... já. O Nil já, já vazou. Já a tem foto. capa? Já tem capa? O Nil já vazou. Já a tem foto. capa. O Nil colocou no, no, no Facebook. Vazou, vazou, vazou. vazou <risos> o Nil é, é igual, igual o Edson, né? Não tem segredo. Você ó? Não, é. mas o Nil ele faz o, a ver? propaganda, olha né? O ele vai fazendo a chamada. Ó, ó o Nil aí. Olha o Nil. O Nil vazou a capa. Cadê? Aqui. Ah! Nossa. Coisa que Vazou linda. a capa. Vou colocar aqui no Vivência também. Eu sugeriria lançar no dia do aniversário do nosso programa, de 18 anos, viu, Jorge? Oi, se tiver chegado o livro, a gente pode fazer isso, né? Então, aí, a capa. Maravilha. Aí então... a Marcela, que tá na capa, né? Que a Marcela... Essa ir. é a Marcela, é, a foto e dela eu... é encarnada aí. É, fa... é, e aí o Francisco também, o um garotinho que tá trabalhando... É esse Francisco com com aí ela. Já, já tá faturando, cara? Francisco já tá mandando... Oh, a Francisco família espiritual. já pôs ele pra trabalhar. Já botou ele lá. Família da Marcela lá de cima, né? Ah, Francisco tá. Não é a afotando. família daqui, a, é, a, a boa, carnal já. não. É a espiritual. É o, é, é o Francisco. Francisco desencarnou pelo afogamento. Faz dois anos. Mas já tá firme, né? Mandando mensagem. Que legal. Ajudando. Quantos falando, anos quanto? já? Faz dois anos. ele Dois, desencarnou com dois anos e já tá mandando mensagem? Não, foi trabalhando. Trabalhando mesmo? Trabalhando. Que maravilha. Ô Rodrigo, você vai lançar a camiseta dos 18 anos? A maioridade não, do nosso programa. Não, o pessoal é, elogiou a camiseta é, aqui, eu, a nossa camiseta eu, aqui, eu sou não, a sua camiseta, é, o pessoal está elogiando. Eu nunca ganhei ela, uma ela, camiseta. Você está fazendo sucesso, viu? <risos> nunca ganhei uma camiseta não, e, e no programa que quem eu vou fazer. Quem com essa sabe agora cobrar que a gente doa. Eu acho que você está andando muito com o Lirals, mas tudo bem. <risos> <risos> o está chorando assim a vida toda. <risos> mas tá bom. A, a gente vai lançar a camiseta aí. Põe também, a gente sorteia. A gente vai fazer uma, uma é, campanha então, aí em janeiro. É, no dia 18 a gente podia sortear. Dia não, 18, não 18 anos. Olha vai só. ter intervalo o programa nesse final de ano? Ou vai não, ter programa de Não tem não, intervalo, não. tem descanso, não. Nunca teve intervalo. Vocês são aqueles que quando descansa carrega pedra? Com certeza. Sim. A gente pode tem... até um pegar uma parma. folga aqui, outro pega outra folga o... ali, mas o programa tem que é, estar ao vivo. Uma, uma vez eu. 18 é, perguntaram anos. Perguntaram pro Freire, pro Vanderlei, sua casa não, não fecha? Ele falou, ah, eu, eu sigo as orientações do Chico. O Chico falou: já pensou se Jesus parasse uma, um mês de férias? É mesmo, né? É mesmo. <risos> não, vou parar um mês de férias aqui e vocês se viram aí por enquanto. Imagina só. <risos> então, a gente até critica aquelas casas que tiram férias, né? De um uhum, mês, é. não tem nada no. Não, não, não, dá, não, Eu né? recebi vários convites assim, o Ed, dá para você fazer o encerramento da nossa casa? Falei, não. Eu não estou encerrando nem a minha. <risos> é que às vezes também a pessoa quer fazer um. muitas casas fazem o, a confraternização de final de ah, ano. Sim, né? É, é legal. Isso. Agora ah, fechar não tem muito sentido você fechar a casa espírita. É, mano, Nós vamos ter a nossa confraternização lá do Pau de trás, do meu grupo, segunda-feira. né? Nós, vamos... nós fizemos confraternização na AMI ontem. Foi muito legal. Fizemos ah. um café da tarde lá. É, foi vóia. Apareceu, apareceu mais de 100 pessoas lá no, no, na confraternização antes. Lá na... Sem convite? Igual uhum. o Edson faz? Uhum. Ei, foi sem convite ou igual o Edson faz? O Edson fala assim: ó, nós não convidamos ninguém. Ah, mas você pode dar uma publicadinha aí na no sua internet. Não, na, na nossa confraternização foi convidado, que é a confraternização da casa e você tem que avisar para todo mundo. Mas não é para, É só para os trabalhadores mesmo, tanto do, da creche como do trabalho espiritual, né? Não pode, é. Não pode falar segredo, senhor segredo, não. não é sai contando para. Mas vamos lá, vamos, é, é, vamos Ed, Você já... faz o seguinte: nós vamos nos despedir aqui, depois a gente passa a palavra para você por último. Você faz a prece de encerramento pra gente, por favor. E canta uma música. Tá bom? Okay. Tranquilo. Aí... Vamos encerrando, né, Rodrigo? Não tem mais Bom, nada para. Vamos sim, pra, tem bastante não, gente participando aqui, mas é, vamos encerrando e, e, e depois. No próximo programa também, quem que vem, Rui? Tem o Mário Vinhas falando do Natal na visão espírita. Acredito que eu vou perder o Mário Vinhas. Mário mas. Vinhas. Não, por quê? Você não vai estar aqui? Não, porque já é o próximo eu estou de. Não, tô é, pro... já... é no próximo programa? Natal, não é No Natal não é que é no... ele vem? Mário Vinhas. Mas vem dia 19? Dia 19, dia 19. Ou, 19? Dia 25, dia ou dia 25? Ou dia 26. Dia 19. Ah, pensei que era dia 26. Não. Não, tá bom, aí o Rodrigo ah. vai estar viajando, tudo bem aí Você vai antecipar o Ricardo, então Quem problema. que o Rodrigo é? Não, vou Rodrigo vou tá, viajando, que vem, o Rodrigo mas vai estar viajando Vai viajar. Vai vir, vai vir o Ricardo, vou estar de férias Estou de férias do Vivência ah, Espírita Não pode, cara <risos> Depois de dois anos você vai pegar uma férias? <risos> Porque o Jorge e o Rui não tem férias Não tem é. E o Carlinhos agora também Não, aqui a gente não tem férias, mas de vez em quando o, o, Quem tira menos aqui é o Rui mas ruim, eu né? e o Rodrigo é. estamos mais folgados a gente, não <risos> não <sabe. risos> a gente viaja para o Brasil a ah, ah, embalagem está boa é. mas o conteúdo ah, não, não é relaxar as coisas não é é mas o, o Rui é o mais né? você deve ter, ter muito crédito com a espiritualidade faz dois anos que eu não te abraçava não te via pessoalmente eu chego aqui e você está igualzinho cara impressionante, você não envelhece, uhum. o seu espírito é muito jovem, isso me é, deixa é, muito não, alegre. Isso uau, é verdade, uau. é verdade porque eu vou dizer uma coisa para você, eu não consigo entender pessoas que, que envelhecem muito rapidamente, tanto espiritualmente como fisicamente, né? eu posso dizer para vocês que eu sou muito feliz, inclusive nessa idade que eu tenho, eu gosto de ter essa idade, acho muito bonito e até nós fizemos uma lei aqui, viu Jorge? para os idosos é, envelhecer com mais dignidade, com mais respeito. Porque o que acontece? Eu fui tomar a vacina é, lá da Covid, cheguei lá e vi todos os, aquelas pessoas da minha idade, tudo com bengala, andando de grandadouro, aquela coisa, e eu em pé lá firme. A enfermeira falou, o senhor tem essa idade aqui, vai ter. Poxa, mas o senhor está forte. Tá... Eu falei, poxa, vida. anos. É... O que você queria anos? que eu fizesse? <risos> Aí voltei na segunda, na segunda. Nossa, uma mulher olhou para mim e falou assim Poxa, como você é bonito Até parecia minha sobrinha dizendo que o tio é muito bonito né Eu fiquei Pô, mas. Era aquela era, que usava Era, que sou eu a, a, mesmo é, eu era aquela lá, mulher que estava lá na, na fila Poxa vida, então é, eu uhum. agradeço Era aquela mulher que estava na fila com óculos no fundo de garrafa era aquela que estava não, então... não, não Era a, a outra que estava do lado dela Que tem deficiência visual Olha, tá vendo, é por isso Que vocês sofrem, porque vocês não valorizam As pessoas, tá vendo não, eu... Então, a senhora que eu fui é falar filho. isso, ela pegou mal é pra caramba. Não, não, a velhice também tem é bullying. É inveja. A mulher pegou mal pra caramba que eu falei isso. Essa brincadeira falou acho que a senhora não enxerga direito. Eu enxergo bem sim. Não, não sei se o Rui tá lembrado disso. Ela falou: Não, o Rui tá novo pra caramba. Eu acho que a senhora não tá enxergando direito. Não, eu enxergo sim. O que, que você que e pensando? Quem pensa que você não trabalha, você trabalha mesmo. Trabalho demais ainda. Trabalho é. demais. Porque. Trabalho de o direito, é, o de exemplo, pra... é o exemplo de envelhecer. Com sabedoria. Sim. E vou dizer uma coisa, se eu ficar em casa sem fazer nada, acho que eu morro mais cedo. É, isso, é verdade. Muito legal. Então, pessoal, tchau para vocês. Até a próxima semana. Legal. E, e também queria só convidar aí novamente para participar aí do, da campanha do livro, né? Já conseguiu arrecadar 58%, quem sabe a gente chega aí perto dos 100%. Vamos ajudar, galera, vamos ajudar. É, e aí tá o link já no chat aí do, do, uh, do YouTube e do Facebook também e do Whatsapp. Então até o próximo programa, eu não estarei aqui, será o Ricardo que vai fazer o programa, lá, o Ricardo lá do, da Fraternidade Paulo de Tarso é, vai estar aqui é, fazendo a técnica, mas é, estarei ouvindo lá de onde eu estarei, em viagem. Quem é que vem? O Ricardo ah, Araújo. Ricardo. O Ricardo Araújo. Um é... grande abraço. E nós estaremos lá dando uma aula quarta-feira presencial Olha, lá no Paulo de Tarso né? e agradeço a todos os ouvintes aqui que entraram né? o Ricardo também está aqui mandando bom dia, abraço vienciano. e a todos vocês que a gente não pôde ler o Alexandre o Rodolfo Alexandrino tinha deixado uma pergunta aqui também o Valderci Braulio, infelizmente a gente não vai ter tempo É, hábil para passar Todas as perguntas, todas as mensagens Mas a gente passa aqui depois pro, pro Ed Obrigado a todos vocês e Até o próximo programa é, Carlinhos, Rui Bom, eu só quero agradecer ao Ed Pela presteza dele Eu falei, Ed, você está convidado estou convidando você para o nosso projeto Já Demorou, eu falei, poxa vida, tá vendo? <risos> Saudade, né Rui? Saudade, né? Eu, é, na verdade, Rui, eu, eu amo esse lugar aqui Juro Olha. por Deus para vocês que eu falo de coração Eu vi nascer isso tudo aqui Eu conheci vocês é, e há Muito tempo antes de, de ter aqui o estudo Chico Xavier Fui algumas vezes na rádio Já fiquei muito na casa do Jorge Brinco com ele Tenho essa, essa, beleza, essa intimidade de brincar com ele Com a Dora, que é a esposa dele Mas é por carinho, por amizade mesmo Eu conheci o Rodrigo Esse cara mudou a minha vida Quando eu o conheci, foi lá no Irmã Sheila Né? Pra, Ele pra que para pra pior. para melhor. para melhor, melhor. E depois conheci Jorge, conheci você e conheci todo esse povo aqui. Eu falo tanto de São José dos Campos que as pessoas acham que eu moro em São José dos Campos. Quem sabe? No futuro, eu enjoo de São Paulo e venho morar, porque eu adoro mesmo, eu adoro essa cidade. Não, e, ah. e ontem estava vendo aquele programa Do que nós fizemos em 2017, lá os amigos do Chico, e eu vi o show que você deu lá de 30 minutos. Na... Na verdade eu queria cantar 3 foi... horas, não. né? Eu eu não, já quero... 30, não né? você só você só teve cartaz e você só cantou 30 porque se passasse dos 30 minutos ia começar a oh, <risos> as, vai... as coisas ruins. <risos> não, mas aí não eu, tive, eu tive foi... dois que subiram no palco comigo que segurou a onda, ah, Jorge Reis eu, e o eu, Sérgio, eu, Sérgio Santos. Santos. Aí né? não, mas aí, é eu, eu sinceramente, sinceramente eu mas acho que a, artisticamente falando foi a melhor apresentação do evento do Chico, foi a sua. Opa! Eu sinceramente não falava. Tem tanta celebridade ali, teve eu... o Alan viu. Oh. Alan Vils teve a Margarete Acre e outros e outros. Eu acho não, que Não, mas tudo bem, mas uma questão, eles são muito bons, não vão deixar de ser bom. O Grupo Castelã é muito bom, não vai deixar de ser bom. Mas a é. melhor apresentação de todos foi a sua. Não, e levantou o público, é. fez o público. <risos> mas isso foi encomendado. É. Por não, quê? Porque o, porque o, o Ed Jorge... foi fazer depois do almoço, que eu falei, vem rebentando, porque é. senão, para não deixar o pessoal dormir. dormir. Não, o Jorge, o Jorge, não. o Jorge, o Jorge, nesse lado aí, ele foi muito, muito feliz com o que ele fez. Ele falou, você vai vir depois do almoço. Então deu para mim montar e equipamento enquanto o pessoal tava almoçando uhum. e dar uma passada no som e deixar olá, tudo bacana olha lá oh, foi na hora que olá, eu mano. e o Sérgio subimos para cantar aí, é, aí 0, sim, aí eu fiquei feliz que eu falei agora tá garantido o show 0800 faço 0800 com Deus essa música é, é o carro-chefe seu? É o carro-chefe, mas tem a outra que é... A, a Conceição a, a, da sua vida. É, é, a Conceição da minha vida é o 0800. Mas tem também <risos> Amor de Maria. Uhum. Amor de Maria, que essa música eu gravei. A nós falamos na Margareth Ela também gravou. E alguém pegou a voz dela, fez um vídeo caseiro e está no YouTube. Já bateu mais de 400 mil visualizações. Essa música Amor de Maria Amor de Maria é muito bom E aí, o que me muito deixa bom. feliz Que as pessoas não me conhecem, nem conhecem a Margarete Agla Porque a música, só tá a voz e a música a, a referência que a música Faz na vida de cada um Sim. E eles escrevem lá Lá no, no, no, no, né, no, no YouTube Isso é muito legal E eu não vou falar, eu tô aqui me amarrando pra não falar, não. mas, mas eu, não vou, eu não vou falar, mas essa música eu acho que ela vai dar um salto, um salto grande, eu só tô por uma escalecer. celebridade que já está na mão dela se é, ele eu gravar, só tô vai dar um... só eu falei eu da Conceição falar. da sua vida porque o Caubi Peixoto, ele não. falava não consigo fazer nenhum show sem, sem que eu não, tem não, que cantar se eu não cantar se se o 0800 as pessoas ficam bravas, tem que cantar o 0800, não precisa falar o nome, só o sobrenome Carlos <risos> <risos> Botei lá no Irmã Sheila. Legal, vamos, vamos, Carlinhos. Rodrigo já falou? Já, Já. todo mundo foi eu agora. Desejamos a todos, Rodrigo, Jorge, Rui, Ed Moreno, Família Vivenciana. Um maravilhoso domingo em família com seu frango com macarronada. Eu espero, inclusive, o Ed, o Ed aqui está fazendo festa. Vou comer hoje. Vai comer um frango com macarronada hoje. Que fiquemos na paz, na luz no amor de Jesus, em família, como sempre. E que Jesus nos abençoe. Mais uma semana. Fiquem com Deus. Bom, pessoal, a gratidão é eterna por estar aqui nessa manhã com esses meus irmãos, esses meus amigos, Jorge, Rui, Carlinhos, o Rodrigo. Eu tenho muito a que agradecer à espiritualidade, porque ela só põe em minha vida, ao meu encontro, Espíritos elevados, espíritos é, maravilhosos, de irmandade, de, de aproximação. A gente brinca aqui que o Jorge não tem simplicidade, é o contrário. O que o Jorge é, e o que ele já fez, e o que ele continua fazendo, era para ele ter um pouco mais de... de afastamento de algumas, algumas situações, mas não, ele abraça, ele está junto, ele, ele fica, ele, ele se doa, o Jorge é daqueles, daquela pessoa que ele tem a sua arte, mas se você estiver dividindo com ele um palco, ele, ele prefere que você faça a sua, e aí ele espera outra a vez dele, E eu, eu algumas vezes isso ele me incomodou, porque eu falava, por que, que você não está aqui? Vem para cá. Mas é dele. É, é dele. Faça você. Faça o seu aí melhor. Depois eu faço o meu. Isso é o Rui. Rui é um, uma pessoa aqui em São José dos Campos. Referência. É. é referência em São José dos Campos. E desde que eu conheço o Rui, essa simplicidade, esse carinho, esse zelo, essa compreensão com o outro, é, é, é coisa assim divina, essa farmácia que vocês têm aqui, se mantém aí dando de graça medicamentos anos. há 41 anos isso é celestial isso é além de política, isso é além de, de, de, de aparecer, isso é além do ser humano, é espiritual é, eu só gostaria até de convidar as pessoas que domingo nós estaremos lá no centro comunitário de Eugênio de Melo a partir da uma hora o Encontro de Crianças Autistas. Serão mais de 100 crianças autistas Olha. que nós vamos nos reunir. E o pai, quem está organizando é o pai de uma criança autista, que ele falou, não eu quero é fazer tudo para que essas crianças autistas se integrem, que não fiquem ah, marginalizadas. Tá? Então, domingo nós teremos Maravilha. lá, a partir da uma hora, uma festa com as crianças autistas. Maravilha. E uma da coisa boa que você esqueceu de falar do Jorge... Eu conheço muito poucas pessoas honestas como o Jorge. Tá? Sim, sim. Isso não é... Não, honesta, sincera. Sim. E outra, o Jorge não põe mão em cumbuca. O Jorge não põe a mão em cumbuca. Pode ser a situação que for. O Jorge, antes de tomar qualquer atitude, ele tem reflexão. Eu vou falar para vocês algumas atitudes que eu não tomei errado, porque eu liguei pro Jorge e falei, Jorge, o que você acha disso, disso? Eu lá em São Paulo e ele aqui em São José dos Campos. Fala, Ed, se for nesse segmento, vai dar nisso. Se for nisso, vai dar nisso. E toda vez, deu no que ele falou. Então, qual é a minha oração de hoje? Jesus, gratidão por colocar em minha vida essas pessoas. Essas pessoas que estão aqui participando do programa com muito carinho. Essas pessoas que estão lá do outro lado querendo um simples CD, que é uma, uma singela obra. Essas pessoas que ficaram aqui e nos ouviram e dividiram conosco essa mesma energia. Esses seres humanos e espirituais que mantêm esse estúdio, que está lindo, maravilhoso, muito bonito. Hoje eu fiquei em pasmo com o que eu vi que está aqui hoje. É uma coisa assim muito legal. Eu que tive com eles em alguns programas de rádio, que era uma salinha muito limitada, eles são merecedores disso aqui e muito mais. Graças a Rodrigo, ao Jorge, ao Rui, ao Carlinhos e a todos que apoiam esse programa há 18 anos, 18 anos, sem falhar um final de semana. Isso é dedicação à espiritualidade. Isso é dedicação à o plano maior. Isso é dedicação de verdade. Então, gratidão. A oração hoje é gratidão por esse espaço existir, essas pessoas existirem. E gratidão por eu ter os conhecido e tornado amigos e irmãos. E só preciso me elogiar a camisa que eu... É de morena, tá estranhão. O Valton o, o, o entrou aqui e elogiou também. É? O Valton entrou aqui e elogiou a camisa. É, eu ganhei, quando eu cheguei aqui, <risos> o, o, Carlinhos da, e da o, o, o Galinho o Carlinhos ela... e, o, e, o, e, o, e o Rodrigo eles estavam definindo o que é, de onde é essa roupa. Eu falei, eu não sei, eu ganhei na praia. <risos> me deram não, de presente. Também. O Walter elogiou, porque o Walter é um bandista, a gente sabe, né? É uma camisa bem africana, né? Nesse É caso africana? Aí, bem... É, é ó, ó, quem estava vendendo ó, na praia aquele, aquele aquele pessoal da Angola mesmo, angolano. É, não, eu um me lembro que tinha várias, aí e a pessoa falou: vou lhe dar uma de presente, escolhe. E as eu pessoas... bati o olho nessa e falei, eu quero essa. As pessoas que dão banda e... gostam muito de camisas assim nas apresentações. Ah, eu tenho um pezinho lá camisas, também, né? né? Eu tenho Com um pezinho, vinte lá muito bonito Aliás, um beijo no coração da tenda de Umbanda Mãe Maria. Mãe Maria. O Walter é da, é da né? Pai Jeremias e Mãe, mãe. Mariquinha. Né? Escuta, você está falando que o Walter do, do WS está assistindo? Tá. Oh, é só ver de falar WS, WS. O Walter tá lá, deve estar deve na roça dele, lá na, na fazenda dele, né? Ah, ele não, falou é. que ele já está Ele começou a mexer com o negócio de roda de, de chaco também, de fazenda, sítio, essas coisas. Ele falou que já está perto de mil bois já. Pat, mil bois. Diz que é o vizinho <risos> pé, dele, pé, o vizinho pé, dele, dele que tem. É. Mil bois. Ele está perto, Ele está perto. Tá Ele tá na cerca já. É. Achei ele, que ele ia chamar ele, o, tem o tem vizinho uma, de coisa Obrigado, Walter. Eu gosto dessas roupas assim também. Uma coisa bonita que o Walter faz. Nós tivemos quinta-feira com ele, almoçando junto com o Walter... Ele faz todo mês distribuição de cestas básicas para as pessoas que realmente precisam. Eu vou buscar a cesta básica todo mês lá. Eu fui ontem, <risos> sexta-feira, fui lá buscar na AWS. Agora ele está preguiçoso, né? Ele tá meio Maravilha. preguiçoso. Sexta-feira ele está sumindo da AWS. Ah, o, cara, o cara tem que ficar lá contando mil Aí bois. Ele faz bem uns. ele faz cedo. Uns que, é três ou que é do vizinho, meses, né? É, tá... perto, é, perto. é perto, ele chega na, na, na cancela e conta <risos> mil bois. Uhum. Tem que chegar cedo. Uhum. Eu acho que o programa já tem que encerrar, né? Ah, Vamos para já a tem música. Bom, <risos> pessoal, Pô, eu música. quero desejar a todos vocês um, um, um, um final de ano maravilhoso, um final de ano muito diferenciado. E, e para isso eu fiz uma canção que chama Fé, Luz, Vida Nova. A sua vida só será renovada se você tomar alguma dessas atitudes aqui, ó. Com certeza todo mundo foi pego de surpresa O desânimo é perigosa erva capaz de destruir momento em que fomos todos criados Deus sorria e pensava assim acredita em mim acredita em mim para coisas novas Novas ideias Para o recomeço Novos caminhos Para mudar Novas atitudes Enfim Acredita em mim Feliz ano novo Fé, luz, vida nova, a cura vai chegar, vamos poder se abraçar, feliz ano novo. Fé, luz, vida nova, o emprego vai chegar, vamos poder comemorar de novo. Se estiver doente Pense em coisas boas Que você fará Quando se recuperar Se estiver desempregado Pense em você no trabalho Colhendo bons resultados Se os negócios Não andam bem Pense na prosperidade Que em você tem Feliz ano novo Fé, luz, vida nova O emprego vai chegar Vamos poder comemorar Feliz ano novo Fé-luz, vida nova Os negócios vão prosperar Vamos poder comemorar Feliz ano novo Fé-luz, vida nova A cura vai chegar Vamos poder se abraçar De novo Feliz Ano Novo, para você e para a sua família, que Jesus acompanhe você nesse Ano Novo, a todos os seus passos. Feliz Ano Novo. Agiante. Cuida da minha alma oh. Neste caminho errante Envolva em seu manto Inspira na seara do bem Enche minha vida de alegria Com todo o amor que o Cristo tem Bendita sois vós entre nós Neste mundo de ilusão Une os povos secreta todos e